So Și din Moldova, de atunci nu prea ne-am ajutat pe această problemă. N-am creat școală, n-am creat resvenițe, n-am creat staturi de revoltă, deci n-am sprijinit acea populație, zicând, probabil, atunci că nu era momentul să zicem. Probabil că era o mai importantă la data aceea. Nici în 1877, când a existat, 77, a existat și o situație favorabilă în legătură cu această situație, n-am fost suficient de activ, din perspectiva opiniei publici, a opiniei politici, a opiniei științifice militare Pentru că nu s-au scris cărți, pentru că nu s-au jucat drame la teatru național, pentru că și atunci, probabil, era mai important să rezolvăm problemele în zile și așteptăm marii lumii să mai spună ce era. că nu vine chiar neapărat ca urmare a unui activism politic și civil românesc. Nu în legătură bunirea, și mai degrabă este un cadou de la cel de sus și de la cei de acolo, de dincolo de distrugă. Este adevărat că opțiunea intrării să se corectă. Este adevărat că prezul de deja. Este adevărat că a fost capabil, am a fost capabilă să renască din cer și să se îndeplinească misiunea. Pierderea Masrabiei a fost o problemă militară, dincolo de faptul din politică. Rezultatul unui rezvolt. Unirea din 1918, sigur, este o, a fost o acțiune politică și o acțiune civică, dar a avut o dimensiune militară pe care dacă n-am fi putut să jucăm ca român corect, acea unire n-ar fi fost niciodată. Pierderea din nou în 1940, la exercițiul istoriei, ne spune ca un timpul de eșecurile politice, greșele politice, de eșecul întrebi politice, a românești din anii 30, a avut acea dimensiune militară a nepregătivii pentru acele determină. Încercarea disperată de recuperare, care era în logica istoriei și în logica orică de obligație față de neamță Deci, intrarea în război se face și unul, și urmăreina până se termine război a unde și acolo unde se poate. A fost o dovadă că există suficient, suficientă putere în această asta, chiar și în perioade grele, să-și facă datoria față de o parte a ei, de o identitate a ei. Că ei nu e vorba de un de teritoriu, mai sunt de cel de graniță, aici este vorba de o identitate constitutivă a României. Sigur că Lecția istoriei din 1944-1945 ne-a dus din nou într-o situație aparent fără niciun viitor. Pentru că atunci, toți cei care suntem mândri de aici, cu știm că e o problemă pentru tânăra generație care spune că am fără păra, dar asta poate ne și că fără cu mai toți suntem născuți în acea închisoare pe care a constituit-o Stalin aici, numită România Comunistă. Și nu aveam autorizont atunci pentru că acolo ne suntem. Și părea, într-adevăr, comunismul asta va fi din perspectiva copilăriei noastre sau a tinereții noastre. Dar atunci, atunci pe de-o parte, cel puțin noi n-am uitat niciodată cine suntem și până unde suntem, și în același timp e limpede că noi, ca mea, nu prea ne-am făcut datoria nici atunci suficient. Vis-a-vis de această parte constitutivă a României, Pasarabia, pentru că n-am scris destul, pentru că n-am protestat, pentru că n au existat o dizidență care să vizeze această chestiune, dizidența anticomunistă, care să vizeze înlăturarea acestui act barbar, îmi scuze, statul pentru este 40, Slav, sigur, sunt 43. Ceea ce s-a întâmplat în, în, sí, în, -a în uh, 90, 89, 90, Destrămarea, falimentul statului sovietic nu e meritul nostru. este că n-am fost pregătiți, noi românii, pentru acel moment. N-am fost pregătiți. Pe de o parte, pentru că noi, pușteni, ne-am ne făcut pregătirea, pe de altă parte, pentru că nu a existat un cred favorabil undeva în Europa, în Statele Unite, vis, -vis de această problemă. E, desigur, o vinovăție. Ar fi importanță. Istoria, a istoricilor, și câteodată procurorilor, militanților civici sau militarilor de a vă ține obligația de a trage linia frontului, a vedea ce trupe suntem, cine este inamicul, care e ce și ce e de făcut. O fi ceva de făcut acum. Deci, cred că o astfel de manifestare se impune de la sine, oricât de pesimist am fi, oricât de s-ar părea. Că nu este un moment fabratic și nu este un moment fabratic, de deloc Oricând ni s-ar părea lucrurile astea, se impune cel puțin pentru că în conștiința de să marcăm aceste momente. Că există o astfel de problemă, că ea e vie în sufletul nostru, acelui părat, că ea e vie și în la generație, atâta câtă este și acolo unde este, și că fiecare părtășită de asta, fiecare dezbatere, un cu naivita, cu credința lui Domnului, credința importanță, are o contribuție. Își poate aduce o contribuție, la un viitor pe care nu avem cum să nu îl dorim. Pe care nu avem cum să-l abandonăm. Pe care nu avem cum să-l Și din această perspectivă, am, aș fi încercat să ridic câteva aspecte legate de subiectul ca a ta. Deci nu este un moment favorabil. Nu vreau să fost moment de favorabil pentru niciilor românii. Care nu prea ne-a vădut. Nu prea ne-a și-o de Sau? Să nu fi de drepsi. 18. Este un dator la Dumnezeu. Pe care a reușit să-l luăm de tău, Dar pe care trebuie să-l servi mereu. Să nu uităm. Ce-ar fi de făcut acum? E că suntem într-o stare interesantă, interesant de tristă. Aparent, suntem un stat într-o formă de faliment politic. Falimentul unei clase politice înseamnă faliment politic. Falimentul modelului de construcție democratică a României, cel puțin asta este aprecierea străzii, asta este aprecierea clasei politice despre sine însăși, asta este comportamentul partidelor politice. E momentul în care cineva zice punct și de la cap. Stop și de la cap. Înțelegând că asta s dori o reconstrucție politică a României. Un moment relativ asemănător este și statalitatea Republicii modul. În mare măsură standard de analiză politică, un stat falimentar. Să nu ne speriem de Sunt multe Apreciere de ultimele zile, vorbim despre Belgia ca stat alimentar. Comportamentul statului belgean la ora actuală este aparent ca unui stat alimentar și este capitala Uniunii Europene. Uniunea ca atare, deci Uniunea acolo statală, dar are destul de trăsături statale, este într-o situație dificilă. Uh, nici Federația Rusă nu, nu se simte pe mine din această perspectivă. Să nu ne facem uh, iluzii pentru lui sau Ucraina, deci este de asemenea un stat prima, Deci este un anume un moment istoric extrem de dificil pentru această zonă a Extrem, extrem de dificil. Se mișcă și plăcile tectonice, se mișcă și solul, dar sunt și vânturi puternice, schimbări grave de. În principiu, noi direcția nu avem cum să le ocupe. E gustată genii, Știm cine suntem, știm unde suntem, știm ca ce ar trebui să fie. Că nu toată lumea la unui son, gândește așa. Că deci, 4 milioane de români acum sunt pe alte mediane ale Europei, și paralele ale Europei sau ale lumii, este un adevăr. Nici de contestat, nici de criticat, nici neapărat de dar este doar o situație. Dar asta înseamnă că un număr important și dintre acești români nu au aceeași încrustare genetică a faptului că sunt de aici și că sunt în plan Nu prea avem însă, din păcate, ancore imediate de pe care să ne legăm. Niciun partid politic până la ora actuală, în ultimii de ani, n-a avut un program programul său pe la parte. Dar a au un în politic un obiectiv clar acela al României. Nici o majoritate parlamentară nu a scris vreodată în Constituție, ca în Constituția Germană. Că temporar suntem așa, dacă istoricește suntem cum sunt. Deci ar fi fost niște lucruri de făcut din punctul de vedere. Uh, nu există nu să zic, o bază științifică suficientă pentru felul în care s-ar produse acest de proces. Au experimentat programat două modele. Modelul acela, munirea, noi rolui din față fie că am visat că noi rolui cu toți copacii în anul 90 92 fie că mai încolo am înțeles, noi statele, cele două state românești, o să o faci prin diverse forme, prin acțiune deschisă și prin acțiune firească și dincolo de orizont și dincolo de mese, platul mese. Deci din punctul vedere acesta a fost un model. Uh, nu l-am exprimat vreodată ferm în programele politice și de guvernare, dar este nimeni că nici n-a fost absent din exprimarea măcar metaforică a politicii românești. De câteva vreme, de vreo 5-6 ani, a apărut și a aprobat un al doilea model. Unilea prin integrarea în Europeană, Deci nebomânt în ea acolo și unilea la nivelul 2, la nivelul de cetățeni ai Uniunii Europene, dispariția grani, care ar avea o logică și ar avea o anumită logică într-o idee de construcție europeană pe regiuni. E dezbatere, nu știu în care va fi. Pentru că, deocamdată, este europene pe stat. Marea mare moment, dacă sau politica guvernamentală a lumii, este pe stat. Și asta atunci, cu astfel de. Care mai degrabă, să zicem, ceva asemănător cu 1859, cu alegerea al lui Alexandru Zinza, în uh, două capitale deodată. Deci, să ne vedem în Europeană da, și probabil că vom găsi soluția de coabitare politică-administrativă în această. Zi. Să zicem că asta e tot. Din păcate, două modele sunt cam în gease la ora actuală. Cel statal nu se mai reflectă niciun fel în vreo formulă politică și cred că ar fi timpul să vedem dacă această oportunitate stop și de la capă, nu trebuie. Nu, știu, nu sunt chiar neapărat de pentru că așa o fi. Dar, ce puțin, este o formulă de angajament politic în statul românesc. Uh, nu ar trebui să facem și aici o astfel de chestiune. Stop și de la capă. Să pornim de aici, să pornim undeva. În, dacă modelul e celălalt. Celălalt model european, într-un timpul și timpul următorii 5 ani, nu există extinderea unei europene și că partenerul este în forma în care a fost de experimentată în și Georgia, nu a funcționat cum funcționează, a creat probleme acestor state și deci nu acesta este modelul. Deci aici ar trebui să fim foarte rezervați. Să vedem însă ce trebuie să facem, pentru că, totuși plecăm la primul europeană a în ultima strategie de securitate națională, formula care s-a valorificat și pe care s-a publicat, a fost aceea o singură națiune, două state. Temporar, aceasta este situația. Au mai fost și alții în această, această situație. Unii și-au rezolvat unii nu și-au rezolvat-o, unii au pierdut chiar mai mult decât. Ar. Dar nu este nici un unicat și nu este nici lipsită de interes. Explorarea astfel de variante. Dar dacă este așa, dacă este o singură națiune, și sunt două state, atunci o logic două state o singură apărară. Asta a fost ideea pe care am discutat-o noi atunci două state, o singură apărare, Pentru că trebuie să citim totuși foarte bine toate tratatele, toate documentele care reglementează un moment, la un moment dat, relații. Dacă în 1839 nu se va valorifica cu inteligență tratatul de la Paris și documentele subsecvent și acestuia, n-ar fi fost unirea, pentru că nu chiar așa era pe el. Dacă acum nu înțelegem că în țara Galilor anul trecut s-a luat o hotărâre a NATO privind apărarea frontierei este și reasigurarea aliaților. Și dacă locul ăsta nu îl vom cum trebuie, atunci noi suntem vinovați că nu facem un pas cu Pentru că ceea ce s-a văzut acolo a fost reasigurarea aliaților de pe frontiera estică de către partenerii din adâncime, de către din adâncime cu forțe, de către alianțe ca presupunând obligația și a obligația acestora de a Construi apărări corespunzătoare acestei situații. Înainte chiar de acest lucru, am încercat să promovez ideea că în managementul crizelor manualele sunt foarte bune întotdeauna, dacă le citi, dacă le adică. Iar manualul de management al crizelor, și NATO și în altul general, spunea că preventive deployment, desfășurarea, dislocarea preventivă a forțelor este de 10 ori mai v mai luat decât acțiunea ulterioară de trece la apărare sub presiunea sau de reacție la o ocupare a unui Atunci, în mod corect, unei european trebuia să facă să zicem ceea ce face Rusia astăzi în Siria. s a dus la cerea unui prieten să o ajute la apărare. Să mergem în Estul Ucrainei să ajutăm un prieten, partener de-al nostru și partener al europene, era prin, prin Care ar fi preventivă? Cu siguranță, situația din locul. Dacă însă, dacă însă, și cum se văd documentele de la în țara garilor, și alte declarații, în Europa, general, tind să accepte că Rusia și-a împlinit, să zice, un deziderat prin ocuparea crimei, iarăși e ceva ceea ce trebuie prin nu înseamnă că dacă... Acest lucru este acceptabil pentru cineva, deci ar fi interzis pentru alții. Dar pentru Rusia, ocuparea Crimeei sau unirea Crimeei a fost o licență istorică, justificată de potrivit chiar cu omicării de tipul că acolo sunt istorie antică, ruziani care a fost acolo, nu știu, ce profesori de istorie antică, de ruziani. Dar să-și. De vreme, deci, aceste circunstanțe care sunt negative pe ansamblu au niște elemente pozitive. Și obligația statelor de pe frontiera estică de a-și organiza apărarea pentru a putea fi reîntâlnite și ajutate. Și faptul că se tinde spre o soluție politică în conflictul dintre Ucraina și Rusia, și faptul că situația economică în zona asta este una gravă, alimentară arată nevoia reconstrucției în această parte pe niște criterii noi, pe niște inițiative noi, și dacă o fi să fie stoi, de la zero, să-l la capă, și aici trebuie trebui pornit tot așa. Asta înseamnă să păli clar. O strategie de securitate națională clară, care să reflecte această situație, aceste circunstanțe. Strategia care se vehiculează ca fiind de apărare, de securitate națională și cum anterioară, și nu anterioară, dacă și deci nu corespunde, nu trebuie de această probleme. Deci aici trebuie să găsim și sursa doctrinară și justificarea strategică și politică și legală și morală, dar și în bondul spre Într-o astfel de situație, o singură apărare înseamnă apărarea acolo unde Dimitrii Cantemir a sernat cu perul cel mare dintre cele două luni, dintre Luz și România. De istru. Acolo e granița istorică dintre români și ruși. N-am stabilit-o noi acum, a stabilit domnul Călinții grele atunci, a, a acceptat-o pentru cel mare. Nu știu de ce domnul Putin a aflat și pe culmurile gloriei, și închinși din care nu știe nici dânsul cum va ieși, n-a no. trebuit să înțeleagă niște lucruri de fost. Sigur că nu-i datoria lui prima dată să înțeleagă, no. e datoria noastră. Prima dată politici, publice, care să însemne Archivul comunitar, complet românesc, în republica Moldova, în planul economic. În pregătirea acelei care înseamnă monedă unică. Care înseamnă sistem de educație unic. lucru care nu costă, care se pot face. Și care nu. Luptă împotriva corupției unică. Proiectul unic de luptă împotriva corupției. Același sistem de reguli, aceleași uh, forme de acțiune, aceleași scopuri fundamentale, construcția, resurseție deci lucrurile astea trebuie valorificate și invers decât vor unii să le valorificească, să le folosească Sigur că în noastră de situață se de o politică de securitate și de apărare unică. Politică publică. Iar lucrul ăsta înseamnă construcția unei singure armate nu neapărat formatul singură armată o singură comandă, ci așa cum am încercat în 1997 98 când am construit într-un anumit armata, ea avea partea sa militară de dincolo de prut, organizată, trebuie să organizată în același mod. Cred și Repubblica Moldova are dreptul, ceruți în același drept ca și Siria, așa lăsa, să ceară și să primească ajutor pentru apărarea interesului sale atât rău este sub agresiune separatistă și sub agresiune teroristă dintr-o fantomatică o formă statală sprijinită de Rusia în Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că, într-o astfel de direcție, trebuie să acționeze societatea civică, în primul rând, strada ca pentru că până acum, acest lucru nu prea are da? ecoul deci, stram, trebuie să înțeleagă și acest lucru, dacă strada aceea, care e diaposomul, flemurilor trebuie să înțeleagă și poate să înțeleagă acest lucru, gestiunea problemelor noastre acum, nu se poate face separat și deci trebuie făcută una singură. Pentru că, aminte, riscurile de securitate care se construiesc decât de Rusia, în această zonă, sunt înșiolătoare pentru generația dumneavoastră și de riscul identitare majore pe care acum, aproape nimeni nu le înțelegi. Deci, dacă nu va verifică aceste, aceste momente grele, inoportunități ca oportunități, o să plătim prețul mult mai scump, mai mult. Ori în astfel de situație nu ar fi extrem de greu ce e de făcut. Pentru că timp este, pentru că știm sigur că Rusia nu de exploatează decât sărăciunile, pentru că atâta vreme când am anunțat în permanență de trei ani de zile că nu vom acționa militar în sprijinul Ucrainei, Georgiei și Moldovei, i-am limitat pe Rusia să acționeze, în această acțiune, în această strategie absolut stupidă, pentru că am eliminat din limbaj că avem pe masă toate opțiunile. Pentru că fără o astfel de înțelegere a situației, nu vom înțelege de ce trebuie să avem o armată pregătită, o armată pe care o putem avea Dacă avem cu o strategie de smart defense în europeană, apoi trebuie smart defense, nu doar în de la Maris, unde am început acest concept, ci aici, pe Nistru, aici, la frontiera estică a Poloniei, aici, la frontiera Balticilor, aici, Asta este situația. Deci, din punctul acesta de vedere, acesta cred că este momentul. Sigur că, ca militare, militari activ, mă refer, nu vor putea să pună niciodată o astfel de problemă. Armata este acolo unde este locul, sub comandă politică și de face politică publică. În calitate de foști militar putem să avem idei. Suntem ca bădrești și, repet, s-ar putea să spunem lumea că fără arău putem să oferim expertiza necesară pentru societatea civică, aceasta care trebuie să acționeze este timpul. societății civice să impună politici publici. Iar aici aceasta este politica publică. a momentului. O problemă funcională în forme complexe cu rezultarea acestei situații, valorificând aceste oportunități și aceste dificultăți, Asumând ne riscurile mai mari acum, pentru a nu fi, pentru a nu fi, cele enorme, sau de contractare de mai târziu. Uh, cum anume, în detaliu, nu cred că face obiectul astăzi de discurs. Dar cred că suntem aici mai mulți care gândim așa. Că este totuși timp. Poate, unii le se este la la în de Alte lucruri sunt multe de acum. Avem alte probleme. Știu, e cu guverne, politici, dar toate acelea sunt importante. Absența unei astfel de dimensiuni este dăunătoare, așa cum a dovedit un secol de istorie dăunătoare în această peste. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă e o nevoie de detaliere, poți să rămâne o să văd în discuție. Oricum, ce leptare, pentru că am abuzat de răbdarea de la moderator, fără să iau de distanță. Mulțumesc. Așa, vă mulțumim Domnule General pentru luciditate și pentru faptul că ați înțeles eforturile pe care încercăm să le facem de a menține chestiunea unității neamului românesc în mentalul comun. Chiar vrem să facem și următorii pași, vrem să oferim o foaie de parcurs pentru ca proiectul unirii dintre cele două state românești să în se întopiască. Nu ține atât de mult de noi dacă se va întopi în câțiva ani, dacă se va încătui la uh, împlinirea centenarului unirii 2018 sau pe termen uh, mai lung. Dar cu certitudine avem nevoie de expertiza dumneavoastră și avem nevoie de fiecare balier în parte să știm ce-i de făcut pas cu pas. Dacă vorbim de monedă comună, dacă vorbim de apărare comună, uh, în afară de grupul dar român de reflexie euroatlantică, am invitat în sală mulți oameni care privesc această problemă a viitorului comun al celor două state românești din diferite perspective. Și mulțumesc domnului colonel pentru laude, dar nu, nu sunt destinate mie în primul rând. Avem foarte mulți oameni de valoare care lucrează pentru idealul reunificării naționale. Este în sală Eugen Popescu, are agenția de știri România Global News. Vreau să vă zic că eram un Puști, eram la liceu și pe România Global News am citit pentru prima oară despre Basarabia. Am descoperit Basarabia, pentru că la noi în școală nu se face atât de mult istorie și chiar dacă se face istorie, nu se face de multe ori actualitate. Nu se vorbește despre România de dincolo de prud alături de ceilalți cop-președinței Platformei Unioniste, prezenței aici în sală, Domnul Mihai Nicolae, de la Institutul Frații Bălescu, Alexandru Sucel Marian Bărăgău, am încercat, ani anii aceștia, să facem din Unire o problemă care să fie pe agenda publică, un ideal alături de ceilalți colegi la mei care lucrează zi de zi pentru unire, Dumitru Berestean, modelina Crisuleac, Iulia Modiga și prin site-ul Info Totodată am, am găsit oameni care au expertiză pe diferite zone. E un marian staș prezent în sală, un cornean, alături de alte structuri asociative, ale societății civile, am putut să avem și conținut pe problematica Unirii și, din fericire, în acest moment putem spune că pe zona economică și pe zona interconectării României cu Republica Moldova la nivel de infrastructură, datorită eforturilor depuse de Petișor Peiu și de Fundația Universitară a Mării Negre, putem să vorbim de planuri concrete. Dar noi astăzi, la prima noastră acțiune comună am venit mai mult să vă ascultăm, să învățăm de la dumneavoastră și să ne fiți deschizători de drumul în ceea ce avem de făcut și ceea ce avem de cerut din partea fapturilor decidenți de pe ambele ale culturilor. Pentru asta sunt prezenți în sală și studenții invasarabeni care timp de o lună fac un internship în organizației noastre, aici, la Parlamentul României. Și ei uh, învață ce-au de făcut și inter într-o lume pe care noi trebuie să o deschidem și la uh, acolo trebuie să le oferim uh, orizont de așteptare. Vă mulțumim mult că ați acceptat să organizăm acest eveniment împreună și uh, am vrea să vă ascultăm în continuare, domnul general uh, Eugen Pădălan, dacă... Poate continua ceea ce a început domnul Dianu. bună ziua, domnilor! încep prin a-mi pentru prin invitație. mă simt de această invitație, dar pentru că sunt bunic, ca aproape toți membrii clubului nostru de reflexie, mi am adus aminte ce spunea bunicul meu atunci când vei ceream pentru un stat. Îmi spunea, băi, mă abțin să-ți dau sfată, pentru că tu poți greși și singur. Peste trei ani se face un secol de la Marea Unire. Un secol de la Marea Unire care ne găsește pe noi românii în situația de a nu avea România Mare. Pentru că un joc nefericit al istoriei, Vasarabia, cu rovina de măr, lipsesc prin teritoriul de astăzi a O să fac acum analiza de ce lipsesc, Cine este vinovat pentru faptul că aceste teritorii lipsesc, pentru că mi s-a părut analiza făcută de domnul general de, de, de ultra-concludent. Eu vreau să vă spun lucru. De câte ori vine vorba de poporul român, eu pun întrebarea de, cum se definește un popor. Care sunt elementele definitorii ale unui popor. Și de fiecare dată mi-aduc aminte uh, cele trei criterii pe care nu eu le-am stabilit. Și le-au stabilit uh, mulți sociologi, de-a lungul istoriei româniei. Aceeași limbă, aceleași tradiții, obiceiuri, deci aceeași cultură și același teritori. Astăzi noi vorbim de două românii. Cred că ar trebui să vorbim de trei. Pentru că niciodată nu trebuie să uităm o vina de -a Dar, datorită evoluției noastre de-a lungul istoriei, chiar și percepția unora dintre noi s-a schimbat în legătură cu cele trei elemente definitorii ale unui popor. Pentru că până mai de ună zi, la Chișinău, limba oficială era moldoveneasă. Mulțumim Dumnezeu că astăzi la Chișinău se recunoaște oficial că limba oficială care adică, în Moldova, este limba română. <coughs> Pentru că nu putem uita, nu avem cum să uităm că și Emidesul și eu sunt în aceleași limba. Nu avem cum să uităm că tradiții, obiceiurile, de pe ambele, maluri ale totului, sunt aceleași. Aceleași tradiții, aceleași obiceiuri, aceeași credință. Și când vorbesc, aici vorbesc de populația majoritară. Pentru că și pe malul stâng și pe drept al frutului, mai există multe alte tradiții și obiceiuri grupurilor minoritare trăitoare în aceste spații. Grupuri despre care nu cred că este cazul să vorbim acum, pentru că dacă ne uităm la uh, atitudinea majoritarilor din ambele părți ale fructului, vedem că și aici avem un comportament comun vis-a-vis -vis de atitudinea majoritarilor față de minoritate, Foarte îngăduitori, cu asimilarea în toate segmentele existenței sociale a minoritarilor, fără niciun fel de discriminare, dar uneori unii dintre ei mai spun că nu sunt suficient de pozitiv discriminații. Dar este un alt subiect. Atunci când mă gândesc la elementele culturale comune, mă gândesc la faptul, nu am un lucru mărunt, banal. Uh, orchestra uh, Radio de la București, cântă preponderent în același fel ca și uh, uh, formația un mod gros la Chișinău, ce deci nu cred că este cazul să mai facem demonstrația că aparținem aceluiași spațiu cultural, prin tradiții, obiceiurile, credința și viața noastră de zi cu zi. Și atunci apare simplu întrebare. de ce suntem obligați să trăim în două țele? Ar un degerat, general de geratul mai devreme cum ne-a pedepsit istoria să ajungem în această situație. Și repet, eu nu vreau niciodată să stabilesc vinovății. Dacă în 40 a fost mai mare vinovăția a Rusiei că a dat ultimatum și s-a impus sau a Bucureștiului Că nu a reacționat. Nu știu care este mai vinovat în această situație. Ce este că astăzi această stare de lucru. La fel, nu vreau să spun că putem stabili o vinovăție de după 89, când știința treibărilor pe cele două magure ale prutului, a dus la crearea podului de flori, dar au venit niște lideri și dintr-o parte și din alta a podului să ne spună că ne vor comunica ei când e momentul unirii. Eu, ca un naiv, aștept, am tot așteptat de la acele persoane să ne comunice. Nu ne-au comunicat nici astăzi. S-au dus în neființă din punct de vedere al manifestării sociale. Ei sunt acum în neființă. Nu biologic, ci a manifestării sociale și nu ne-au mai făcut. Aduse. Acum ne îndreptăm de fiecare dată privirea către alții. Dar când vine problema unei singure România, eu cred că trebuie să ne punem întrebarea dacă această năsuință. Este corect. Răspunsul meu personal este da. Și sunt convins că în o zi, acest lucru se va înfăptui. Pentru că uh, nu putem trăi la nesfârșit același popor în mai multe state. Dar. Uh, dacă facem afirmația categorică da, se va ruga, în mod firesc, trebuie să ne punem întrebarea când și cum. În opinia mea, centenarul Marii Uniri ne va găsi tot fără mare unire. Nu cred că este timp suficient în trei ani de zile să facem uh, mișcări uh, atât de ample încât centenarul uh, mariurii să ne prindă cu o singură țară. Deci, din perspectiva întrebării când, trebuie să ne așteptăm că sunt proiecte pe termen bine. În niciun caz pe termen scurt din perspectiva întrebării cum, văzând ce se întâmplă astăzi, atât în lume, cât și în de două românghii, cred că dacă așteptăm decizia liderilor politici, de la București, de la Chișinău, de la Washington, Berlin, Moscova, sau mai știu eu de unde, nu se va întâmpla niciodată. Cred că singura soluție este ca acest lucru să fie voința de nesprămutat al acestui popor trăitor în cele două sări. Dar pentru asta cred că avem nevoie de câteva elemente pe care nu le putem, care nu se vor obține de la sine. Avem nevoie să redeșteptăm între noi. Spiritul de frăție, de nevoie de a fi în primul rând. Avem nevoie să afelăm și să ne reîntoarcem la valorile noastre tradiționale, care sunt aceleași și pe marginea și pe marginea Și avem nevoie să promovăm în mediul internațional existența acestor valori unitare. Deci avem nevoie de, de ceea ce se cheamă educație de manifestare civică unitară pe ambele părți ale purgurilor. Aceasta, dacă o așteptăm să vină de la conducătorii Ministerului Educației de la București sau de la Chișinău, vom aștepta de ce? Deci trebuie să găsim acele formule de mobilizare care să înceapă mișcarea unoristă de jos în sus și nu de sus în jos. Și uh, platforma noastră cred că este una din aceste formuri, Dar cred că trebuie extinsă și cred că trebuie multiplicată. Pentru că numai așa putem ajunge la acest deziderat. Aud foarte des la București vorbindu-se de faptul României îi lipsește un proiect de țară. Același lucru l-am auzit mai zile de din în discursurile unor politicien de la Cisne. Eu cred că România are un proiect de țară. Proiect de țară pe care l am lansat așa optiști care s-a derulat cu succes până în 1918, chiar până în 1940, și la care România nu ar trebui să renunțe. Cred că ăsta trebuie trebui să fie proiectul de țară al României. Pentru că mi-aduc aminte de studiile sociologice făcute în perioada interbelică. Când se încerca delimitarea graniței europene pe baza psihocomportamentelor grupurilor umane trăitoare în aceste spații și nu pe baza geografici. Și dacă geografic toată lumea susținea atunci că Europa se întinde până la ora psihocomportamental Europa se ocala la ispul. Păi dacă știm că psihocomportamental granița europeană este în cred că europenii pot fi și ei interesați să repacă granița europeană Ană, acolo unde este ea. Unde a fost ea dintotdeauna. Am făcut uh, aceste afirmații pentru că eu personal simt nevoia să răspund și la întrebarea dacă noi vrem. Și găsim modalități de a o face. Găsim răspunsul la întrebarea cum. Suntem obligați să răspundem și la întrebarea cine ne mai poate ajuta. Pentru că în, în context internațional, o asemenea mișcare fără să atragem sprijinul comunității internaționale, mi se pare imposibil. Și sprijinul uh, comunității internaționale, cred că poate fi atras, toate plecând de la valorile Uniunii Europene. Numai că apare și aici întrebarea actualii lideri ai Uniunii Europene, care probabil vor fi liderii Uniunii Europene și în viitorul revizibil, sunt interesați de acest lucru. Din cum vedem că, că acționează sau reacționează la unele întâmplări, eu aș putea da categoric de Nu sunt interesați sau, probabil, că au alte interese. Interese care pot merge până acolo încât să sacrifice unele teritorii și unele popoare de dragul unor relații internaționale care să le producă lor niște beneficii. Și atunci, revin la aceeași întrebare. Cine ne ajută? Cine ar trebui să ne ajută? Răspunsurile cred că sunt simple de când de la ceea ce a apărut astăzi ca o necesitate. Văzând cum se vișcă medul de securitate internațional, cred că toată lumea nu este de acord că a apărut o necesitate stringentă a reîndeguirii Federației Rusă. Pentru că Federația Rusă, dacă nu va fi îndicuită așa cum gusese pe vremea răzgării rece îndicuiturile ss Federația Rusă, a lui Putin, va continua să provoace pe toată lumea așa cum o face în acest moment. Pentru că nu provoacă pentru a declanșa neapărat un conflict global. Nu, provoacă pentru a face demonstrații când va face demonstrații și pe așa interesele pas cu pas, cu pași măruți și destul de repezi. Și atunci, dacă acceptăm această necesitate a îndiculirii Federației Ruse, cred că atât membrii Uniunii Europene, cât și amiatul transatlantic, au interesul să găsească soluții de îndingurire. Dar pentru asta, și fac aici o paranteză, că în acest fel, și fără să vrea, ei ajută la îndeplinirea dezideratului pe de care vorbeam mai înainte. Să avem o singură țară. Dar pentru asta ei trebuie, în primul rând, Conștientizați că este în avantajul rol să se întâmple acest lucru. Și ar trebui atât la București, cât și la Chișinău, în opinia mea, să se creeze condiții pentru ca ei să se manifeste în acest sens. Și atunci, cred că vom îndeplini toate condițiile, și interne, și internaționale, pentru a realiza acest deziderat. Dar revin la întrebarea când? În niciun caz pe termen scurt. În niciun caz pe termen scurt sau poate scurt. Cred că pe termen mea. Dar se pune problema cine și cum pregătește toate detaliile manifestării pe termen mediu sau realizării pe termen mediu a acestui deziderat. Repet, liderii politici de la Migreș, de la Chișinău, nu o vor face. Sau cel puțin acum, nu o vor face. Pentru că acum ei se manifestă pentru a salva uh, pentru a mai fura cât se mai vor de furat până când se oprește acest moment. Uh, pentru a masca ce au curat până acum, uh, pentru a manipula mascele de uh, potanți uh, și așa mai departe. În niciun să sunt preocupați acum de acesta, această, acest lung să nu aporte șanse momentului. Eu, din perspectiva mea, puțin mai, eu n tinerilor studenți să reinculez uh, această idee că trebuie să mai așteptăm, pentru că am așteptat destul, așa cum am spus și cei care au vorbit înaintea mea. Respectăm istoria, dar am senzația că noi dacă tot vorbind de istorie și nu vorbind de victor, vom fi și noi criticati de istorie, abuzați de istorie, ca o să Am strâns aici. De Vorbesc despre acest drum, între cei doi poli. Păi, dragi colegi, camarazi, pe acest drum vedem că este o luptă acerbă de putere, de repoziționare a fost o putere sau a sau la puteri, care deranjează, nu deranjează, între de poate că există și înțelegeri. Dar vedem că încep să nască noi tendințe de, de, de, de putere din partea unor nucleare, nucleare care se, coalice, se coagulează acum. Nu fac eu o incursiune pe atât în geopolitica regională mondială. Dar apar aceste tendințe Vedeți, noi ne-am obișnuit la un moment dat să spunem așa: că vectorii, adică marea, adic, cei care decid soartea, soartea lumii astăzi și vectorii de putere, și ce trebuie să nominalizăm? În mod indiscutabil, și este pot și să demonstrez de asta, sunt sub auspiciile, sunt la o sală în sala Parlamentului și cred că pot să vorbesc și nu greșesc. Am dreptul să vorbesc. Mai puntiform și nu, să zic așa, într-o manieră mai uh, conciliată. Nu mai avem dreptul să vorbim așa. Și spuneam, Statele Unite, Europa, o arată ca, uh, ca, ca un actor unic, unificat, uh, fără să intru prea mult în istoria acestei uh, structuri, eu aș spune mai mult că nu este haotică, la ora actuală dați mi voie să vă spun că în Uniunea Europeană după tot ce s-a întâmplat, Ucraina, Refugiații, Siria, și multe alte lucruri care au fost, care s-au petrecut în geopolitica internațională, Uniunea Europeană și-a văzut interesul numai prin liderii, și liderii ei, eh, politici, numai prin interesul național al Sântor pe care l-au reprezentat. Și nu este mult. O să zic, o acuzație prea gravă când spun că Uniunea Europeană, și să o spunem aici că suntem în Parlamentul României, este condusă de un lider, deci avem un lider informal, așa, în Germania, care știi foarte bine, își cunoaște foarte bine interesul și nu o spun dar așa pentru că vreau neapărat să scot în evidență, dar știți de data de toate poliurile de poziție ale Germaniei, vis-a-vis de geopolitica regională. Nu. În primul rând așa să aduc aminte un lucru. Cărcelarul German a venit și a vizitat și nouă, câțiva, 2, 3 ani, nu știu dacă greșesc, dacă îi dat, ca pe o ani. Și a mărbărit, ca fiecare cu speranță. Cu speranță. Și acolo s-au acordat speranțe multe. Cu covor roșu, cu entuziastă, cu ieșită, pe nevăr, pe să o va aționeze venirea, unui om în care și-a pus speranța în Uniunea Europeană și în liderul acestui european. Nu știu, dar sunt convins că acolo s-au făcut și promisiuni în ce, în ce privește soarta Moldovei, în ce privește eh, viitorul Moldovei, eh, pe care fiecare cetățean după acel de viitorul, Așa îl rădorește. După trei săptămâni, domnul doamna cancelar a plecat o vizită la Moscova cu trei avioane pline de oameni de afaceri. Un cuvânt timp patru zile a stat acolo și un cuvânt nu s-a scos despre Moldova. Cel puțin au urmărit presa, că întâmplarea face săptămâni puțin și cumva Barusa, au urmărit presa să vedem dacă acolo se vorbește despre ce așa ceva sau să vedem dacă în partea de vest. Să ne vizităm plină oameni de afaceri. Domnul meu, întreba domnul de la la cine ne Noi trebuie să ne ajutăm. Nu trebuie să așteptăm, nu trebuie să așteptăm uh, politicul să ia, să, să, să ia o soluție. De fapt, ne-am cam obișnuit ca soluțiile să vină, să ni se dicteze, să ni se scrie, să ni se dea un click. Haide să nu facem. Ce facem noi astăzi aici, ce facem noi astăzi aici este un lucru extraordinar. Eu nu sunt de acord cu, că strada haide să facem <coughs> un parlament al străzii care acolo să nu oameni care ne, să fie un parlament al străzii reprezentativ al acestor, a, a, unei organi, a organizațiilor civice neguvernamentale în mod organizat, civilizat, să ne spunem părerea. Viața și istoria apropiată, istoria anului acesta și anului ultimilor ani, a demonstrat foarte bine, dar cu multă luciditate și lucru așa, putem face treaba asta, au demonstrat foarte bine că nu politicul decide, ci practic populația bine conștientizată, populația bine organizată, cu idei diferite, dar trebuie să fim uniți. Nu de maniera pentru că trebuie să fim atenți și la o altă problemă. Eu vorbesc acum după poziția că vin dintr-un mediu de inteligență, înțelegeți, probabil, de informații. Și sunt obișnuit să văd și dincolo de, nu știu, de paravan, Strada poate să fie la un moment și probabil că, după general, care a trecut și până de acest mediu, are această reținere. Strada, într-adevăr, cuprinde și ele stabilizatoare, destabilizatoare, pentru că războiul informațional și dacă vreți să-ți spunem războiul hipit, începe având ca primă țintă populația, partea psihică, psihologia cu mulțimii și dacă noi știm să fim uniți și să, fim, să conștientizăm ce înseamnă psihologia munțimii și să folosim elementele constructive și care dau de acțiune din teoria psihologiei munțimii, s-a putea să reușim. Vorbeam, vorbeam mult despre această aceste lideri informale din Uniunii Europene Nu este o părerea am făcut-o timp și cred că cunoașteți foarte bine chiar în de poziții bate, de Berlin în față de situațiile existente. Dar îmi permit să vă citesc ce spunea în 1994 Henry Kissinger despre un lucru. Despre relația între Germania și Rusia. Nu este în interesul niciunei țări ca Germania și Rusia să stabilească una pe cealaltă de principal partener sau principal adversar. Deci, cu toată dragostea, cum spun ăștia cu sticluri, așa, dar asta este realitatea. Trebuie să avem rezerve când vorbim de, de, de, de, de prietenii și când vorbim despre, eu știu, chiar și despre adversari. De ce? Pentru că în istorie, dacă mergem, vedem de fapt că noi suntem victima noi românii, de aici, de, suntem vitima, tocmai a faptului că s-au înțeles în momentele în care îi și și patul de metropologul. De Când Hitler și cu s-au înțeles să fie un un prieten, așa și ca și conștiință că va veni timpul să și fie adversari. Și spune mai departe că dacă ele devin prea apropiate sau dacă dau naștere temerilor de, o, atunci naștere temerilor de o dominație. Iar dacă se ceată, implică Europa în crize escaladante. Haideți să înțelegem foarte bine ce a spus acest mare un politic al aleicii, care nu știu dacă s-a gândit ce face face facut ca German astăzi, sau ce a făcut ieri, dar a înțeles foarte bine și a fost a, a fost un foarte mare mizionat, dar a înțeles lucrurile prin prisma istoriei. Și eu cred că la răspunsul acesta, a da sau nu, haideți să plecăm de aici cu convingerea că momentul este favorabil. Dacă doriți, chiar și dintr-o percepție elementară, Dom această, acest drum dintre cei doi buni, a spus că este lung, dar este plin și de multe instabilități. Dar în același timp plin de haos. Dați-mi voie să încercăm și pe haide să încercăm să folosim acest haos să ne spunem să putem să ne spunem părerea, să nu mai așteptăm decizii din altă parte. Asta vreau să spun. Este, zic eu, momentul cel mai potrivit. Chiar cel mai potrivit. Și să ne noi strada noi, Parlamentul străzi trebuie să... pentru că și aici suntem totuși într-o formă organizată de a ne spune părerea. Noi trebuie să nu mai folosim terea în lung termen al orizont de așteptare. Mediu, lung, sau mai puțin lung, sau imediat. Nu. Noi trebuie, pentru că imperativele momentului așa și a imperativele de securitate ale momentului pe care îl trăim acum, s ar putea să ne fie favorabil. Trebuie să încercăm, sunt oameni tineri aici, aveți, pentru că dacă începem să lucrăm, să, să lucrăm acum, că, scuzați mă domnul Gea, Ministerul Învățământului să-și facă un plan, haide să-și facă și Ministerul Putare, e același lucru pe care vă aud din 1995 la, e adevărat, au fost și schimburi, vor fi schimburi, e bine să fie, să continue. Dar forța, forța, și zic eu, nucleu de aici trebuie să, aici să se cristalizeze dorința reală, dorința, să zic așa, cea mai clară și cea mai vocală, pentru a fi în continuare împreună, pentru ca România, adică ca Moldova să vină la ea acasă. Nu facem o Românie mare. Și eu cred... Că ăsta aduncam în această formă așa, ca răscursul pe care, cred, dacă a intrat puțin contradicție, o contradicție, colegii mei s au obișnuit cu mine, și, deci, și eu, a luat, așa cât pot să împărni. Că vă mulțumesc o tradiție. Strada. am ăsta la Chișinău, la... În piața Maria Bunei Naționale, aveau și de oameni în stradă, pentru a cere unirea. Noi, ca organizație, dorim să lansăm un uh, plan pentru realizarea unii care să cuplindă și consultarea populației. că una este și alta este voința democratică, uh, cu toții suntem atașați la valorile democrației și, după uh, cum spune și numele clubului, valorile euroatlantice. Da? Uh, sperăm să se realizeze o consultare publică. Dar nu dorim ca această consultare publică să aibă loc pe teritoriul Republicii Moldova de astăzi sau pe teritoriul României de astăzi, pentru că uh, riscăm ca rezultatul să fie eliciat. Ne dorim o corectă informare a populației asupra uh, identității noastre comune și a viitorului comun și dorim un singur referendum pe teritoriul viitorului stat. Ca exprimare a voinței Popor. Acum, dacă vorbim de voință politică și voință civică, sociopolitică, v-am lăsat pe de masă declarația unui iscritorilor din Republica Moldova care este o organizație cu un rol important în societatea Republicii Moldova și care a fost temelia mișcării de rețetătare națională din Chișinău. Ori aici, în această declarație, o să vedeți că se invocă refacerea, reconstituirea statului țării, cel care a votat democratic pentru revenirea Mazarabiei acasă pe 27 martie 1918 fiind prima provincie istorică care s-a întors democratic în la României. Și situația de, de bandadă de peste Prut, care era caracteristică pentru acei ani, este și în prezent din ceea ce observăm. iar Directorul de Departamentului Economic al Fundației universitare a Mărimei un unul pechișor pe eu, poate să ne spună mai multe despre acest. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație și pentru faptul că uh, observ uh, cu mult optimism că în continuare cadă de invitare, chiar, dacă, la multe se, uh, chiar și, dacă și dinșilor mi uh, se poate uh, adresa apelativul poști foste, foste legale militare, reprezintă încă segmentul din societatea noastră care are uh, cumva cea mai pregnantă manifestare a patriotismului, care nu este o vorbă goală. Și știm cu toții cei puțin mai în vârstă care am făcut armata că atunci când mergeai să faci armata, fie că o făceai 9 luni, fie că o făceai 6 luni, fie că o făceai un an și uh, 8 luni era și o școală de patriotism, care se făcea chiar și în acele vremuri și se făcea aproape generalizată, așa, în educații Acum, referitor la fondul problemei, eu aș aborda, chestiunea citându pentru că am din altă perspectivă. Și anume că România, așa cum este ea, România noastră de zi cu zi, politicieni de care de multe ori râdem, sau nestezile, sau care nasc uh, ironii și uh, care nu sunt cum ar trebui să fie, este totuși o țară care a urcat foarte mult în ultimii din 25 de ani. România este astăzi a 45-a economie a lumei, a 45-a țară din lume. Uh, vom ajunge în probabil 10 ani, în orizont de 10-15 ani, a 40-a țara lumii, chiar dacă nu ne propunem asta și nu ne vom în serios. Vedeți dumneavoastră, țări din jurul nostru, din liga voastră, care au avut astfel de obiective și le-au propus și le-au atins. Iată Turcia. Turcia a fost uh, animată de obiectivul de a fi în primele 20 de țări ale lumii. Astăzi este și este de, cred că, aproape uh, 7 ani. Polonia vrea să fie a 20-a economie a lumii și și-a propus un calendar și urmărește cu strictețe acest lucru și își manifestă această dorință de a fi importantă, de a fi un actor important, inclusiv prin uh, inițiative în vecinătatea imediată. Polonia se concentrează pe vecinătatea ei. Spre de România, care și alocă cele mai bune resurse de diplomație, de timp, de energie, unor capitale care, e adevărat că sunt cele mai importante din lume, dar care nu prea ne permit să fim și noi jucători. Toată lumea se duce și e, înnebunește să respire are ăsta din Paris, din Milano, din Washington, din Berlin, mai nou. E adevărat, mai puțin la Moscova a fost o perioadă când Beijing-ul era la modă, dar nimeni nu se preocupă de balcani de dosarul pe Pepeț, nimeni nu se preocupă de zona Mării Negre, nimeni nu se preocupă și o spun cu tristețe de uh, Basarabia de Republica Moldova. Acum, revenind la uh, date pentru a nu fi, pentru a nu mă și a punta ceea ce vreau să spun, trebuie să reținem că este în afara oricărui dubiu că Republica Moldova este un stat eșuat din toate punctele de vedere. Am avut, uh, lucrări elaborate pe ideea că, din punct de vedere economic, Republica Moldova este alimentar eșuat, captiv, cum vreți să-i spuneți. Astăzi, pare foarte clar că Republica Moldova este un stat eșuat total, și din punct de vedere politic și social, nu se găsește nicio energie unificatoare acolo, în fibra societății, care să conducă la ceva. Din aceste. Uh, sau urmând aceste considerente, vreau să spun că sunt profund încredințat că singura soluție de rezolvare a ceea ce se întâmplă în națiunea română cu existența acestor două state, nu poate să vină decât de la București. Așteptăm zadarmii ca oricine de la Chișinău, că e clasă politică, că e societate civilă să aibă vreo inițiativă în acest fel. Din păcate, foarte mulți acolo, deși au început să admite că unirea, reunificarea, a este o opțiune, foarte mulți acolo cred încă în mirajul națiunii moldoveniste și, în primul rând, cei care contează, atât politicienii, cât și liderii de opinie importanți. Este ca și cum noi acum am vrea să am așteptat vreo idee de creșterea rolului statului român din partea președinților de de Județelor sau a aparatului în subordinea lor. Ei, niciodată, nici Mazăre, nici Oplișean, nici, ca să dau și alte exemple, cel de la ea și la Pocnițe, adică din toate partidele, niciodată ei nu vor vrea uh, să renunțe la propriile lor prerogative. Așa și cu oamenii politici de la Chișinău, indiferent că ei se cheamă Filat, Tafrămiuc sau uh, vorodin sau nu mai cheam. În al doilea rând, nici la nivelul societății din Republica Moldova, această perspectivă a unirii nu a fost serios abordată. Ea a venit și crește acum ca expune Republica pe un val de frică. Intelectualilor de acolo le este frică pentru ziua de mâine, pentru că, sigur, ei conștientizează că sunt într-o capastie, n-au resurse și atunci văd această unire ca o perspectivă, dar din păcate, de frică. Și atunci ne rămâne nou rolul aici, la București, de a prelua conducerea acestui proces, de a-l fundamenta și de a veni cu o soluție care să convingă cetățenii Republicii Moldova că nu reprezentăm babau sau sperietura din unele povești de acolo. În altă ordine de idei. Și noi, românii, trebuie să înțelegem că avem nevoie de această reunificare. Obiectivul nostru de a crește economic și să ajungem la 40-a economie a Lui, apropo, noaptea noastră, 18, eram la 36, înainte de uh, unirea cu Transilvania și cu Vasarana. Uh, Obiectivul nostru poate fi scurtat cu 4, 5, 6 ani, datorită acestei reunificări. Aceasta va fi un motor și, din păcate, trebuie să o spun, din păcate pentru nevoia de uniformizare a dezvoltării în România, din păcate trebuie să o spun, beneficiarii acestei reunificări vor fi în primul rând orașele puternice, conglomeratele puternice din România. Așa a fost și în Germania. Dar nu există o altă soluție. Singurul exemplu de reunificare a fost cel al Germaniei este o poveste de foarte mare succes. Și ca să dau o imagine sintetică, dacă până în 1990 Europa de Vest se concentra pe patru mari poli de creștere, care mergeau cumva umăr la umăr, Franța, Marea Britanie, Republica Federală Germană și Italia, astăzi Germania reunificată este un poros care depășește cu cel puțin Uh, un sfert de lungime de parcă, cum se spune, la gavătași, celelalte trei țări. Ăsta este rodul uh, acestei reunificări. Ei au crescut împreună mai mult decât ar fi crescut separat. Și Republica Federală a crescut de două ori mai mult decât Republica, fosta Republică Democrată. Dar, acum, abia acum își pun serios problema de... Uh, redistribuirea dezvoltării pentru că taxa de solidaritate plătită de cetățenii Republicii Federale Germane s-a dus în proporție de 140% datorită efectului de multiplicare la firmele vești germane. Ei acum își dau seama de greșeala care s-a făcut cu acea taxă de solidaritate și își pun problema unor programe de dezvoltare regională cum ne punem și noi, pentru că din păcate și noi avem o Slavă uniformizare dezvoltării. Ultimul aspect pe care vreau să-l ating este acela că, indiferent ce cifre am face și vă spune, am utilizat, indiferent ce scenarii am face și vă spune unul care cu asta sau cu asta se ocupă, Nicio o putere din lume, nici Uniunea Europeană, nimeni, nu se poate opune astăzi unei voințe exprimată politic de o nație indiferent ce se spune pe coridoarele de la Busei, indiferent ce se secesc se pe la Berlin sau pe la Moscova. nimeni nu s-ar putea opune în realitate dacă poporul român și-ar exprima politicul o altă voință. Ar putea să întârzi, ar putea să submineze un pic, dar nu ar putea să deturneze sensul istoriei. Din păcate, noi suntem vinovați că nu ne luăm în serioși, nu înțelegem unde am ajuns cât de mari suntem totuși în acest context? Economic suntem mai mari decât Ucraina, totuși o țară cu o populație mai mult decât dublă. Noi nu înțelegem să avem un rol în vecinătatea imediată și, în primul rând, față de uh, Republica Moldova, la nivelul la care am ajuns ca importanță strategică și economică. Și nu în ultimul rând, uh, ca perspectivă de timp. Nu putem să știm dacă va fi în 3 ani, în 5 ani, în zece ani, pentru că momente ca cel din 1990-1991 pot apărea oricând și pot fi exploatate. Astăzi este un moment de foarte mare străbiciune a Republicii Moldova, de uh, plenitudine a creșterii de până acum a României, dar din păcate este un moment în care România se strânge în sine nu știe să se uite în jur, nu știe să-și aroge niciun merit. Ca să închid totuși cu cifre, sunt 30 peste 30 de miliarde de euro care zac, banii populației, care zac în bănci pe vânzi 0 și 50 și ceva de miliarde de euro ale companiilor care zac în bănci depozite pentru vânzi de tot 0. Acești 80 de miliarde de euro trebuie puși să lucreze. Sigur că Principala zonă unde trebuie să lucrezi este România. Dar un miliard, două de euro se pot face minuni într-un teritoriu ca Republica Motoră. Haideți să investim acei bani într-un mod coordonat, inteligent, nu să reacționăm la probleme punctoare a ieri. Haideți să ne luăm în serios, să lucrăm strategic planificat și atunci vom avea succes. Vă mulțumesc! A fost o plăcere să ascult pe acest conțională, național de pișor pe eu, care întotdeauna, spre deosebire de alți unioniști, vine cu cifre care ne electrizează încrederea că se poate. Și pentru că aici sunt foarte mulți general, vreau să vă spun că am învățat ceva în Parlamentul Bavarez, unde am fost. Acolo, când a avut loc unificarea RFG cu RDG, generalii rezervă au fost puși la treabă. Așa că îl pun și eu la răbă, pe domnul Jean Stan Petrescu, Tizul meu care a scris un editorial frumos și în 5 minute să ne spună niște lucruri interesante. Se pregătește domnul colonel Amator Munteanu, care a fost în Armata Națională a Republicii Moldova, a fost în Armata României și este membru al Clubului militar Român de Reprețierul Atlantică. Domnule General. Am să spun la, la noastră, și o informație. Doream prin anul 1970 să vă cer din concături. Misiunea mă duce la Veteișoarea, unde participam la munce agricole cu 140 de mașini. transportând din fermă ea, să-i roadele, cum să spunem, au La Bumbăta, un punct de comandă de Și am spus, Crăciune, ce fac frații noștri de dincolo? E imposibil să-i că dar dacă vrei să pimești o țigaie, aruncăm copiatru un pachet, cu baie, reținim Manevresc până la directorul Iasul, spun o echipă de fotbal, un meci de fotbal între ei, și mă pe la fărâm și autobuze, teren, tușat, pe aeroport din Iasul, pregătiți și prințul de la Berezen. Au început meciul. Eu atât de bine păziți, nu se putea comunica cu ei. Directorul Stampedul ar dăna, prin zălog, extrem de inteligent, zice, și tu, totuși de ei se dar, domnule director, pentru că însă eram acolo cel care genera asemenea mecii. Pentru că mă durea sufletului, eram, dincolo de frunul Și nu știam el, pădeam că, că muncesc în sfârșit. Și atunci, în pauză, îi cheamă fai lui de la I.S. Deci ia-o, zi-i mă, la joale poatea, și-o reuze dincolo. Și atunci a început meciul și pe o extremă. I-a tras una la mai dur așa și atunci am auzit. Și vrei, văi, fratii cu mine, văi. Dar și ți-am făcut eu, văi, baietii, văi. Din momentul acela am a Vă spun, a fost un moment. I-a lăsat și dungere, acum parte -a de Pepsi, i-a așezat în autobuze și duși au fost. Prin urmare, acest exemplu vă ducea la tentul, în ce condiții concentraționale locuiau ei la anul 1972. Totuși, deși erau și noi, în un stat concentrațional, parcă aveam libertatea de a gândi, parcă aveam libertatea de a le pronunța și a spune. Și totuși, era un dezvieț în materie de a face comparații sau a sărăstii. Problema numărul 2 este următoarea. Am ascultat lucruri extrem de interesante, și vreau să nu se elogie, dar să aduc ca de aprecieri acest expozeu exhaustiv al domnului Jean-Louis ducând la ridic, o, de la 1859 și până în prezent. Eu și plecat chiar mai dincolo de la pacea de Adrianopoulos, la 1899, când Jean-Louis ne-a evropolizat. Aveți un bărbat cu turban și a spus, general, vrem să avem și noi și frumoși. Unică apă și națiune. Deci, dare puteți avea dacă vă dați burțile jos. Prin urmare, iată, evropolizarea a plecat de atunci. Și regulamentele organice au fost prima Constituție, iată, a celor două provincii, care mai târziu a prevenit sublinirea și mai târziu, în 1877 și un primul război mondial, care s-a pe un ideal foarte puternic al victoriei de la 1877, când armata română a fost curăcută în Europa. Și a pus o impresie extraordinară. Iar drobații de la Șernavădă, partele a adăut aminte și astăzi, ce strigăte de bucurie și de victorie, au fost uh, la Vletla, au fost la Gremisa și Marea a Prințului Nicolae, care spunea Prințului Carlo, Majestate, rog să, veni, să interveniți în numele creștinității, pentru că erau fiert și făcut sprava. În sfârșit, vreau să spun că încă de atunci, de la 1842 și până la datele de 1946-1956, când a fost distrusă floarea, sau elita românească, deci o elită construită în 132 de ani. În 10 ani de zile a dispărut la canal, a fugit în străinătate, în închisorle de la Sibiu și dacă veți tot acest lagăr nenorocit. Puține exemple, și asta este tot o numare unei censuri a unei anumite părți ale sistemului, de a ne aduce în față aceste exemple, aceste terori. O teroare imensă. aminți de colectivizare. aminți de întovărășiri. aminți de ei un care și smurși dintre noi, frutați și străliști. Au fost lucruri care au durut, au fost extraordinar. Aceste elite, scriitori, oameni politici, oameni care au făcut unirea, Alipa, uh, Lichifor Ghibu, o are în 1972. Dar în sfârșit este, este ținut în pușcării. Deci noi acum suntem fără păstori. Exact cum se spune la Biblie. Vreți să distrugi un popor? O mare păstori. Ce păstori avem noi să ne ducă către o asemenea întreprintele extraordinar de frumoasă? Așa cum au făcut-o cei la 1918. Când învățătorii și preoții plecau din sate în sate, îi iluminau, îi culturalizau. Le deșteptau de conștiința națională și aveau această conștiință de neam și de, și, și de țară. Ei nu au avut, cum spun în acest material, dacă nu am timp să-l prezint, nici internet, n-au avut nici trenuri, nici autobuze, nici faxuri. Nu? Au fost niște și niște fotografi, cu plințuri din potasiu, care arcau din sat în sat și Căluța și Sfântul Cal era curierul cel mai important. Și s-a făcut această unire, 2 lembrie. După aceea, 27, 1 decembrie, de fapt nu au fost nite provinciile și celelalte, Baratul, Parasebeșul, etc. Și a fost această izbucnire. Secular, Nu-i așa? Neamuniță. Deci, Marea Unire. De fapt, eu nu aș zice România Mare, dvs. Terevan, i -aș zice lupta pentru reîntregirea României. Pentru că, practic, între cele două războaie mondiale, România a fost atacată și de bulgari, și de urmări care nu au recunoscut. Iar nu și nu recunosc nici astăzi, și de cătenuși, că, iată, în trei de zile am pierdut trei teritorii. În trei de zile. Iunie, iulie, august. Dictatul Dobrogea, pe care iubea atât de mult Carol. Uh, al doilea, iată un vizionar, iată un, de o un om de stat și un om politic. Un om politic luptă pentru vorburi ca să pără una pe o funcție politică. Un om de stat luptă, să construiască un obiectiv și care să reziste în timp, în an. Acești oameni de stat lasă spatele lor pentru fapte, acele cele statuite. Oamenii politici, nu? Oamenii politici au interes foarte scurt. Iar proiect de țară. Păi proiect de țară avem. Constituția de la 1923. Este atât de europeană, e după model delgeian și care îmbracă tot interesul acestei româniile întrăgite. El există. Însă lipsiți de emite, lipsiți de voci care să le facă cunoscuți uh, în străinătate. Păi ce mari diplomați au zguduit băncile diplomațiilor străine pentru o cuvântare vorbind despre țara lui. Niciunul. Noi nu avem voci care să vibreze, avem tunete în Europa ca să-i scoare pe lenești din Parană dragă spună, bravo, domnule, de unde e? Din România. Nici vorbim. Ce face Academia noastră română? România? Își gără spatele și pensiile. Ne... A fost acest stână pe care îl felicit. Și într-un fel am fost aproape de până la Cicinou. A făcut un marș de 100 de kilometri. Au ovacionat tine de aceea, atât de frumoși și fanatici. Să revenim acasă. Eu am scris și un articol. Bine, bine, fraților, veniți acasă, cine vă primiște? Președintele și-a găsit o scuză că a avut o chestiune în strângătate. Primul ministru și-a luat piciorul pe și a plecat prin Turcia sau nu știu pe unde. I-a primit strada. Păi trebuia să fie o explozie de primire. Unde sunt intelectualii noștri care ne guvernează mințele cu atâta opere științifice și cită nu mai de ei, că nu le-am citit. Unde sunt intelectualii care luminează poporul? Unde sunt programele și mamarele școlare care vorbesc de istoria noastră națională? Știe cineva dintre generații dintre, dintre noi, colegi de-ai mei, mai tineri sau dacă vreți de vârsta mea, că după Marea, Unire, după Marea Unire, un stat bolșevic a venit să atace România și că armata română, iată, rolul armatei a fost extrem de important. Și Unirea s-a bazat pe acțiune armatei, după primul război. Era bine organizată. În patru, patru luni de zile, România a ținut, sub control, o capitală, ocupată prin război, singura capitală din Europa Centrală și de Est, ocupată prin război, unde cealul Traian Moșoiu a pus tricolorul României și niște opici, valate sau Transilvanie, spre casimba, al al puterii și... Da o întoarcere a pe care ne-au făcut-o atâția, ani. care la legea apoi, ce au făcut ei în Transilvania. Nu vorbesc o răutate, ci vorbesc cu faptele considerate în istorie. Așa că generațiile acestea care sau mai tinere, această voce a poporului, vox, poporului vox dei, ea trebuie să fie avizată. Unde sunt aspirii care demic pe cel care învață în alfabetul, apoi clasele primare apoi liceu, să-și cunoască istoria națională. Eu am făcut un experiment cu studenții mei. În primul rând, l-am făcut pe acesta și vorbesc despre un alt aspect, extrem de important. Cât sunteți ortodoxi în anfiteatru, cât sunteți iudaici, cât sunteți musulmani. Eu sunt Romanul Catolic, iar nu suntem ortodoxi. Ce înseamnă ortodox? Niciunul n-a Niciunul n Ce înseamnă Romanul Catolic? Niciunul. Să ridică studentul de la Bacov și ne face o lecție despre cele două biserici. Biserica Romanul Catolică, Biserica Ortodoxă. Și îmi pun Pot... întrebarea. Una dintre marile componente ale reîntregirii Uniunii a fost Biserica și, în special, Biserica Greco-Catolică. Biserica ce a fost distrusă în mod abuziv de apostolii Borgesismului și de colaboraționistii Patriarchiei, doi dintre ei vorbind despre Hristos ca Homo Sovieticus. Sunt documentele care greșesc în acest sens. Deci, a fost distrusă Biserica Greco-Catolică în. În, în vorumul, sau într-unul de cele 4 volume ale Enciclopediei de la 1938, sub conteiului sociologului Diniție Gustis, pura mare. Cele două biserici naționale. Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. Biserici naționale. De ce a dispărut Biserica Greco-Catolică alături de Pentru că era singura legătură a României cu Occidentul. Adică cu Roma. Și alfabetizarea dealului au făcut-o ei, iar o mare contribuție au avut-o Preoții ardelegi de au adus pasala de acasă. Puțin se vorbește de această chestiune. Și lucrurile așa au fost. Iar astăzi îmi pun întrebarea. Sunt români risipiți în Transcarpatia, în Bucovina. dincolo de Bucovina, în pustile Ucraine, adică între Transnistria, nicru, sunt peste 30 de sate. Domnilor, mei, să-i vedeți cum plâng și cum gresc și zic n-avem biserici, nu avem școli. Suntem obligați să învățăm ucraineana. Graiul nostru dispare. Dar de România, știți? Nu știți. Zicea, am o la Soroca. Soroca vine în România. iată ce confuzie. Și sunt acolo mic de suflete. A fost un cu cârja lui episcopală, sau sau patriarchală. Să ia legătura cu vârfurile bisericii pentru că biserica înseamnă pentru credincioși și mă refer la cea ortodoxă credința este viantul cărăniților care solidarizează un popor pe un teritoriu cu aceeași limbă. Și reîntregește acest spirit național. Ea a fost vocea care, să spunem așa, a dat românilor foarte multă încredere și foarte mult curaj. Nu-i văd prezența ei astăzi. Ea s-a transformat într-o companie multinațională cu zeci de filiale în fiecare nouă biserică construită și a impus plan. Și atunci acești copii, când au părăsit, când au trecut prutul prin de la, când au sosit la București, în loc să fie o explozie, un București cu un milion și ceva de voci, să fie patriarh în fruntea poporului, să fie prim-ministru în fruntea guvernului, să fie președintele în fruntea Parlamentului și să îi îmbrățișeze pe acești copii, a fost o liniște totală. O liniște totală. Prin urmare, eu vorbesc de o masă critică. Această masă critică, pentru a fi făcută, trebuie să pornim de la ce? Conștientizarea și trezirea în ceea ce au uitat, în cei ce sunt hipnotizați și amortiți acestei conștiințe naționale, acestei conștiințe de neam, acestei conștiințe de teritoriu Și că această reîntregire este necesară nu numai din conștiințe istorice, ci faptul de să fim un popor solidar și coeziv. Trebuie să avem curajul de a gândi și de a face. Eu am discutat cu lideri mai mici sau mai puțin mici, ca unui Aceasta Această entitate cu foarte de a ziță are toate elementele unui stat. Uniunea Europeană. Are drapel, are Constituție, are Guvern, are un Parlament, are miniștri, are o curte uh, europeană, are uh, instituții, etc. etc. Dar are putere decizională. Și americanii spun Venim în Europa să discutăm cu Uniunea Europeană, dar cu cine rămâne? Adică, aceasta ea nu are construcția politică. Să fie confederație, să fie Statele Unite a Europei, dar până la urmă, pentru a decide și a avea autoritate uh, pentru a gestiona toate aceste crize, inclusiv aceea, care în mod fals, între noi și frații de peste tot, ea trebuie să aibă o putere de a decide. Uniunea Europeană nu are. Și a pus Germania într-un material extraordinar de important. Gurul stă Cine conduce lumea, spune clar. Nu conduce nici UK, nici Imperlu Britanic, mă scuzați, Marea Britanie, nici Israel, Germania. Și în mod știțific și național, spune cum Germania conduce lumea. Și mai ales că America are tot respectul pentru Germania, pentru că în sânul populației de aproape 300 de milioane de americani, sunt 50 de milioane de etnici germani. Care sunt în cele mai importante funcții. Ori legăturile sunt foarte puternice. Iar frica Americii, apropo de Germania, este, dacă într-un viitor, mai departe sau mai apropiat, se produce o osmoză între Rusia și Germania. Asta este marea problemă a Americii. Și-o discută foarte clar ce face Germania în aceste condiții. Așadar, Uniunea europeană trăiește, iată, aceste surișuri și coborușuri. Faptul de a ne uni, faptul de a ne uni, trebuie să fie atât de simplu încât nici prin care nu ne trece. Nimeni nu ne împiedică. Nimeni nu ne împiedică să declarăm la București. Noi și la Chișinău. Ceilalți români, de dincolo, să spună, da, domnule, ne între noi. O să vreți că nu se spune de-a și nici și Junkers, nici Barack Obama, nici Madame Frau Merkel, nimeni. Este pur și simplu un act politic, un act de voință și pur și simplu sunt să obligați să-l recunoască. Noi trebuie să ne refacem elitele adevărate ca să miște să lumineze aceste conștiințe, aceste minți, încă trăitoare, într-o stare de confuzie, pentru că acești păstori, i-avem acum, dar sunt adevărați activiști de partid, care vizează doar pentru ei și lucrează cu spatele la popor. Așadar, închei în mod, în mod apoteotic, cu, această, cu acest curaj, iată, m-a inspirat o poezie franceză, o știu de multă vreme. Le courage. Le courage, le passionant, o soldat. Et ne pas seulement l'homme qui se voit. Pour a fond, dans son pays qui pense et qui travaille, la vie est tellement un champ de bataille. Viața este un câmp de bătălie. Noi suntem actorii acestei vieți românești. Și de -o parte, și deoparte. Trebuie să ne asalăm de la lacrimi și să trecem la acțiune. Să avem curajul de a gândi. Și să determinăm oamenii politici, nu cu forța străzii. Nu cu forța străzii. Și cu vocea cu Domnule cea mai veche democrație. Demos și Kratos. Puterea poporului. Și atunci, dacă văd, sute de mii în București, 50 de mii la la Cluj și țara este incendiată cu această dorință să ne unim și din coro la fel, nu mai ne poate o nimeni, Nici o armată. Practic, este un afel a comprimi. Vă mulțumesc. Noi mulțumim, domnule general. Bă, băianate. Domnule general, vreau să vă spun că suntem totul de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Față de Biserică, noi am interacționat mult, mai mult cu hierarchii și cu clerici din cadrul Bisericii Ortodoxe Române și de alte confesiuni. Și vreau să vă spunem că inclusiv marșul lui cel Mare care a fost hierarchii și în țară, a fost susținut de Biserica Ortodoxă Română și mulțumim pentru toți prișiuni pe care, mitropolitul Teofan, de exemplu, este unul din Ierarhii uh, de rang înalt din cadrul bisericii care a sprijinit și care gândește la fel ca noi cu cei din această. sală. Doar are relații în armate. foarte puternice. Care... Deci, are o vară generală. Vedeți cum putem face o astfel Și era telefon, iau o poată de gest. Vedeți cum putem face unii astfel E singur. Acum, legat de posturi uh, și legat de puterea pe care o avem sau nu o avem, noi singuri suntem slabi. Noi singuri suntem slabi. De asta avem nevoie să fim puternici împreună. Și cu cei de la această masă, și la nivel de organizații, și la nivel de cele două state românești. Și dacă Domnul general a spus de păstori și de marșul care a fost loc a Vreau să profit de sprijinul mass media care este prezentă aici, i prietenii de la Epoch Times, Rekin News, Romanian, European News, Rekin News, Global News, Region E-n Și agenda pressul care a transmis Cancelaria prezidențială ne-a promis uh, să avem o discuție serioasă privind Poziția României față de Republica Moldova. Pe 12 iulie, domnul președinte, am înțeles că a trebuit să trecem la Bruxelles. Dar insistăm și acum, în preajma zilei de 8 decembrie, cerem ca să avem o întâlnire, nu doar noi, acțiunea 2012, ci societatea civilă și experții în zona Republicii Moldova, cu responsabilii din Cancelaria Prezidențială care se ocupă de Republica Moldova. Păstorii noștri trebuie să ne asculte și ne vor asculta dacă suntem suficient de vocali și întemeiați în solicitările noastre. Așa că lansez cu acest prilej o invitație publică și o solicitare către Cancelaria Prezidențială să Discutăm subiectul Republicii Moldova cu oamenii specializați din Cancelaria Prezidențială și cu societatea civilă și experții pe zonă și cu grupul parlamentar Pieții Îmi Încerc scuze, domnule colonel, v-am luat un pic de. În primul rând, vreau să complexez vorbitorii noștri care au au completat, dacă aș putea spune, această temă foarte importantă și această sărbătoare națională, care se numește 1 decembrie, ziua unerii țărilor românești sau neamului românești, sau retregirea românilor. Deci e o mare sărbătoare, dar cu părere de rău. Eu, care am trăit în altă epocă, în epocă comunistă-socialistă, nu pot face o comparație între sărbătorile. Socialiste care se făceau, se sărbătoreau la un nivel foarte înalt, minuțios, pregătite, cum ar fi trebuit poate această zi națională a României pregătită aici, adică ea să fie ca un Paști, ca un Crăciun. Așa aș vedea eu această mare sărbătoare ziua Uniei. Vreau aici să mulțumesc foarte mult acestor tineri, în acțiunea 2012. Eu îi urmăresc și nu mai dar la particip activ în toate marșurile pe care le... Poate sunt într-un fondal mai îndepărtat. Nu sunt pe prima linie, nu sunt pe linia de avangardă. Dar vreau să vă spun că această mișcare aduce un impuls național patriotic Basarabiei. Tinerilor de acolo, noi fii noi. De acolo întotdeauna simțim acest marș care se face și în București, îl simțim în Chișinău și îl simțim, îl, îl simțim ca un sprijin adevărat al, al națiunii moldovenești sau românești de pe partea ceilaltea culturilor. Încă o dată vreau să menționez că situația în Moldova, în Sarabia, nu e deloc ușoară. Situația în Moldova este complicată, aici au vorbit, dar au vorbit poate mai puțin. Eu cunosc foarte bine realitatea, pentru că sunt, sunt și aici, sunt și în, și în Moldova, în Basarabia, Deci jumătate din timpul grec aici, jumătate de acolo. Situația e foarte complicată. Nordul Moldovei este ocupat de usofoni și de acest partid al Usatui, deci Moscova a trimis un lider, așa cum România îl are pe un lider care se numește George Simion și care organizează niște acțiuni foarte concrete, foarte bine organizate, foarte, aș spune, mișcătoare, așa, foarte uh, uh, entuziasmate. Vă spun, noi, Basarabeli, privim și marșul pe care îl face George Simion sau aceste manifestății care le face el aici, ele sau aud acolo. Și nu că uit la un nivel de, uh, hai să spun, de intelectual sau de, dar la un nivel de, de țărani. Păi, În București le sprijină. În București s-a petrecut o mare manifestare. În București sunt niște lideri. În București, adică mă întreabă pe mine și eu vorbesc cu ei. Pentru că, ca să câștigi votul moldovenilor, uh, care, de fapt, jumătate sunt coruși. Jumătate sunt cu Uniunea Europeană și România, deci trebuie vorbit, trebuie discutat, trebuie convins. Pentru că oamenii s-au săturat de 15 ani de Uniune, și de fapt nu mai vedem nu mai vedem această Uniune. Această Uniune e posibil să fie, dacă vor dori, și am domnul o în față, dacă puterile mari vor decide și vor hotărâi. Treaba asta, asta e prima. Și, doi, dacă noi vom fi activi și voi fi mai activi ca rușii, ca rusofonii, ca ajutați chiar ca dușmanii noștri. Nu vreau să spun că sunt prietenii noștri, nu vreau să spun că sunt frații noștri. Noi suntem o latinitate răsărit. Ei nu ne văd bine. De ce noi trebuie să ne organizăm? Să fim mult mai puternici ca ei. Uitați-vă ce au făcut ei. L-au trimis pe acest slideu sate, ne au luat bălțiu, ne-a luat rășcanul, ne-a luat ne-a luat a dat bani, că a venit cu bani, i-a păcălit pe oameni pentru o bere, două, cicluri de ulei și așa mai departe. La unii lideri au dat bani, de asta trebuie vorbit vorbim nu trebuie să vorbim sub niște tese de tese generale, de uh, unie și așa, trebuie să vorbim concret, să vorbim în tese și așa cum a spus Domnul Simeon, să facem un plan concret, un plan de acțiune, să mergem cu acest plan, nu de la acțiunea 2012 de aici, în București. Dar din toate județele, din trofe, să avem fracțiuni, și pentru că vorbim într-o sală închisă și să vorbim militariste, Acum v-aș aduce aminte de un eveniment foarte important care se numește Comitetele Ostrășești de 1917-1918, ca istoric. Vreau să, zic, vreau să vă spun. Unirea s-a făcut rapid. Unirea s-a făcut din militari, unirea s-a făcut nu din general, nu de consilierea președinților, nu de deputați trădători, nu de deputați hoți și așa mai Unirea s-a făcut prin oameni simpli, prin ostași care au participat în primul război mondial, locotinenți sub locotinenți, care s-au adunat în așa numitele comitete ostașești, care s-au format la Tişinău, la Odessa, la Semveroc, la Sevastopol. La Chersol, la Nicolae, în Iași, în Vârlat, în Focșari. Și aceste comitete o să șerci sub unor ofițeri. După care această manifestare de rândul mic, adică sublopotinez, dar tineri, reposea spască, acești tineri pe care îi conduce George Și Mă întreabă la colonel, înainte de a mai rostit numele, e cum da. Și domnul Mihai Nicolae, care reprezintă Institutul Frații Golescu, la ora 18 va organiza o, o, o comemorare. Dacă domnul general Bădălan o să-i comunicăm când revine în sală, a pomenit și despre nordul Bucovinei, se evocă personalitatea micropolitului Repta, Uh, face parte această manifestare din uh, ciclul cu care Institutul Frații Golesc a obișnuit, așa că ne preocupă și uh, problema Nordului Bucolinei. Și totodată mulțumim tuturor că ați făcut uh, acest efort de a fi prezenți aici uh, pentru a vorbi despre semnificația zilei de, de 1 decembrie și pentru a vorbi despre uh, faptul că unirea nu este completă. După cum vă spuneam despre Basarabia, am uh, citit prima oară pe România Global News, uh, portal uh, a cărui uh, redactor șef este Eugen Popescu și de obicei la toate manifestările unioniste pe care le uh, organizăm la Parlament și la toate dezbaterile, care s-au făcut uh, în ultimii ani, eu pune, Eugen Popescu este, este moderatorul. De data asta, la conferința actuală, puteam să organizăm și miercuri zi în care a fi fost și parlamentari și am fi avut și prezențe de, de militari. Dar ne-a interesat mult conținutul și ne-a interesat mult opinia dumneavoastră ca foste cadre militari și ca oameni care au experiența de a ne spune ce să, ce să facem. Nu ne interesat conținutul și cu forma și de-asta am vrut să ne întâlnim în această formă. Dumnezeu, profesor. Mulțumesc, mă plăge. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor generali, domnilor, este onoare că vă avem aici, parteneri de discuții, pe această temă deosebit de importantă. Experiența dumneavoastră este o experiență de care noi avem nevoie și avem nevoie pentru ceea ce avem de făcut în continuare. Dar avem nevoie nu numai de experiența noastră, ci avem nevoie de noastră uh, direct fizic. Iată punct. Um, iată propunerea pe care vă fac. Și vă facem, cred, în, uh, în asentimentul tuturor. Uh, așa cum spunea fostul meu coleg din cancelarea primii ministru, domnul Pețușor Priu, uh, există vreo 100 de miliarde, care ar trebui cumva folosite uh, de către statul Românei. Banii ăștia stau în pixul politicien. Uh, Acum, partidele politice au luat o pauză de guvernare. Este un guvern, că se spune, tehnocrat. Așa că partidele politice sunt mai libere. Și aș vrea să vă propun că împreună cu noi, la forma civică, acținat 2012, alături de Fundația Universitatea Marinei, să avem niște întâlniri cu fiecare partid în parte, conducerea fiecărui partid în parte și să le vorbim despre această chestiune și de ce trebuie să apară această problemă a reunirii celor două state românești pe agenda lor politică, în programul lor de guvernare pentru toamna viitoare, când vor participa la alegeri și când vor reveni, probabil, la primele româniei. Vor fi întâlniri pe care le putem aranja noi, numai că noastră, avem nevoie de noastră acolo pentru a le spune argumentele care le-ați spus și aici, de noastre. Poate ne coordonăm un pic înainte, dar... Uh... Să această uh, chestiune care este de interes național, zic eu, și care trebuie să depășească interesul mai mult de partid. Este tot ceea ce doream să vă fac, este o propunere pe care vă fac. Evident, la discuții, și dacă nu aveți nimic împotrivă, poate prin noastră, domnul Colonel, vom putea să invităm și câțiva tomi generali în rezervă de dincolo de prost, care ne împărtășesc opiniile și dumneavoastră aveți lume și eu am putea și, cu siguranță, vor putea și să participe la, această, la aceste întâlniri ale, ale noastre. Este o propunere pe care o fac și la care vă invit să vă gândiți. Mulțumesc foarte mult! Întreaga societate civilă este compusă din uh, diferite segmente. Uh, avem alături de noi în uh, Mișcarea comunistă și uh, Sindicatul de Amin Sindicatul Unitatea și reprezentant uh, acestui în cadrul platformei, este domnul Marian Bărăgrău. Totodată am înțeles că colegul meu, Lășearu Andrei, vrea ca să, să ia cu mântul. Mulțumesc, George. Mulțumesc, domnilor general. Sunt aici fascinați de ceea ce se întâmplă. Țiți că poporul român încă deviu și că poporul român mai poate să cunoască în continuare stare de grație această stare de grație înseamnă unirea. Înseamnă ca cu agenda fiecărui român, român cu adevărat, indiferent unde se află, se existe această cum să spun o stare de spirit și de înțelegere că nu putem să lăsăm fratele. De o parte, nu putem să lăsăm la marginea lumii, la marginea Uniunii Europene. Dar eu nu vreau decât să vă țin foarte, foarte scurt, să vă repet timpul, amintindu-vă despre o idee de solidaritate în luptă. Pentru că a amintit mai înainte domnul general de situația cu cei de purtut. Cei de para parapetul lui Eu aș aduce aminte parapetul lui Napoleon în timpul bătăliei de la Waterloo, când erau lucrurile aproape pierdute și la care au venit generale la masă. Și-au spus ce de făcut. A dat cu cuplul masă și a spus nu putem decât să luptăm. Ăsta a fost răspunsul. Ui, Chelpai. El merea în englezește. Deci prin urmare noi, românii, nu avem altă soluție decât să luptăm. Să, lupt. să luptăm. Ca să înțeleagă toți românii aici. Și dumneavoastră, domnul general, a spus foarte bine, fac o paranteză, nu ne vor unii. Dar mai întâi trebuie să ne vrem noi, românii, noi să evrei, vrem. Că dacă noi, în români ne vrem, înseamnă că primul lucru fundamental să întâmplă. Închei cu aranteza și vreau să continui că e nevoie de solidaritate și unitate. ca al va fi foarte greu. De ce sunt uh, entuziasmat cam niște generali în față? Pentru că nimic din istorie nu se întâmplă numai că vor masele. Nu e suficient să vrea strada. Trebuie să dorească și oricare de coerciție, scuzați din expresia, așa le spun eu la toate, nu neapărat vorbesc de armată, vorbesc de tot ce înseamnă serviciu. Pentru că atunci când s-a făcut spatul țării, trebuie să nu uităm un lucru. spatul țării era încojurat de armata română. Armata română era acolo. Era la mușcă. Bun. Prin urmare. Vreau să închei, amintând un lucru de care am făcut vorbitorii mei. Primite, negocierea. Astăzi, în condițiile incerte în care se desfășoară evenimentele, totul se negociază. Noi nu știm să negociem. Noi, românii, avem bă bărbați care să negocieze și asta e dureros. E dureros. Nu spun că stau în gen, dar nu știu să negocieze. Și dau un exemplu și am încheiat. S-a întâmplat un lucru, în 58-59, a plecat turbadul cu S-a întâmplat un lucru, Poate nu-i trupă ocupație, Dar e simila, cumva. Au venit soldați, aici. Sunt și la Constanța. Sunt și la DPS-ul. Nu au unes Ocupație. Da. Dar sunt trupe străine, pe pe Cum am negociat această venirea lor? Cu ce preț? Ne expunem. Suntem expunși. Dar cu ce preț? Dar nu știu să spunem. Facem lucru. Suntem cu voi, respectăm parteneriatul, dar însă facem apărarea la, la micul. De ce cei care au vorbit cu acești oameni sau au acceptat? Pentru că nu a fost întrebat cu sau dacă a fost întrebat, nu știu ce răspuns am dat. Pentru că eu nu mi-aduc aminte, nici scris, nici verbal, să fiu fost întrebat în calitate de cătăția români păntrii Moabii, și la armă. Prin urmare, dacă nu negociem și nu știm să negociăm, Cine ne vindem, demnitatea de român va fi foarte greu. Deci, noi, cei care suntem tineretul, acest tineret, care are mijloacele extraordinare. Și vedeți ce s-a întâmplat foarte curând. Și mai ales mijloacele noi, pe care le conferă toată această tehnică. Tineretul. Conduși și sfătuiți de dumneavoastră. Și poate nu neapărat. Chiar în frunte, în frunte cu dumneavoastră, eu cred că lucrul ăsta devine fezabil. Devine fezabil. Închei spunând un singur lucru. Dacă luptăm, avem șansa să și câștigăm. Dacă nu luptăm, vom pierde, sigur. Am asistat la o conferință de ordine sindical în care un german, și fac trimitere specială la german, avea o vorbă care să-ți la, la, la tocmai la chestia asta. Că dacă nu luptăm, nimeni nu ne va avansa. Închei, cum închei întotdeauna cuvântare. Am două vorbe, bani, Și le spun chiar dacă pe unii prețisesc. Noi, românii facem scut jos, total de la până. Emoțional ceea ce ați și înșiglierea este un adevăr de măsura scopului acestei Mulțumesc. Stimate domnițele și estimați co eu personal, merg să aud câteva voci. La scurt, domnul Andrei Mășanu, domnul Chionier Nicolaescu, domnul Igen Lavorianu. Asta este ordinar. Și să nu uite că vor lucrurile la microfon Constantin Corneanu și Marius Correanu. Că de 3 minute fiecare. Andrei? Mulțumesc, domnul Colomeru. Deo ați invitați, suntem ați invitație. Am fost foarte scurt. Spune micropul. microfon. am zis? Ok. O să fiu foarte scurt. Avem două puncte de plecare. Ori plecăm de la 1918, în care am înțeles cu sfatul țării cu trecerea armatei peste și formul în 1940, sau plecăm de la starea lucrurilor din 1999, când lucrurile au fost împărțite de așa fel, dar până la urmă, Doamne că nu s au întâmplat. În că România trebuie să fie uh, dizolvată Transilvania și unul s fi Moldova și după care că s-a fi a lipit Republica Moldova, dar într-un proiect estic. Acest lucru a fost afirmat și de liderul liberal-democrat al lumei de stat. Dacă mi-aduc bine aminte, anul trecut, când a făcut acea ofertă cu miere și cu venin la mijloc, normal că m-am acceptat acest lucru, așa că am următoarele lucruri că de referendum, Într-adevăr, Crimea, când a fost luată în anul trecut, în primul rând, manul militarii, și formă prin democrație coordonată la vot, s-a acceptat, de facto, de iure, acel referendum, și toată lumea atunci înseamnă că avem și noi o armă, cel mai bine surut, cu manul propriile lui arme, Nimeni nu mai ia în considerare vechiul proverb pe ban. Niciodată sunt următoși posibilă mai multe ori că nu înveț tehnica. Și avem două arme. În primul rând referendumul, dar în al doilea rând, dacă vreau să ne separe geopolitic, noi putem să ne unim și din punct de vedere elementele. De și să avem ce putem să jucăm politic în ambele părți. Asta încât la moment oportun, dacă sunt alegeri, de exemplu la Chișinău, mergem și votăm cu Partidul Liberal, Că Partidul Liberal Democrat a căzut, din păcate. Asta e. Dar așa lucrurile vorbegele aici. Asta este planul. Asta sunt cele două arme care avem referendumul și dacă e cetățenii români de data asta, mm -hmm. să șerce și, și cetățenia am asta. Mulțumesc! Bună seara! Domnul domnilor! Sunt încântat că am la posibilitatea posibilitate să vă adresez câteva din gândurile mele legate pe această temă. Și aș pleca de la ceea ce a spus domnul Marian Bărcărău. Văd, bără, bără, bără, bără. Văd negocierea, pentru că am avut uh, șansa de a participa la o lungă negociere pentru delimitarea maritimă cu Ucraina, dar în același timp și cu Bulgaria, Și aici ne am să nu arată, pentru că în 2008, când se făceau 10 ani de când negociam cu Bulgaria, să delimităm Marea, și acum nu s-a limitat încă, e un proces foarte delugat. La masa finală, întrebarea face să fiu vis-a-vis -vis de translatorul bulgar. Și mă întreabă bulgar în, în România, Amiraleu, când aveți de gând să cedați? Și mă întreb, ce să cedeam? Că nu avem nimic de cedat. Să cedați psihic, să cedați politic, să cedați cumva, că noi așa știm, chiar așa e spus și, nu eram la masă. că noi așa știm că voi nu sunteți de a Sunteți o nație care la un moment dat dați presiunilor. E cam așa ceva, cred, că ne, sau în acel de percep și ceilalți, deci nu numai bulgare, ci și cei din nord și din est. Aș asemui uh, momentul acesta, care durează de mai mulți ani al dorinței noastre de unitate națională, de refacere a României, cu acea perioadă doar de câteva luni, din toamna lui 1917, primăvara lui 1918, când reprezentanți ai Bucureștiului au mers de trei 4 patru ori în cadrul Sfatului Țării de la Chișinău, le am explicat ce anume se plătește, toți reprezentanții Sfatului Țării, din ceea ce am citit, erau de acord cu cei care exprimau punctul de vedere, dar nu luau nicio decizie. Și aceasta a fost până prin mare, pare Mare, după care, Contra așteptărilor Bucureștiului, Sfatul Țării decide unirea în mafie. Ce se întâmplase? Moldova, Basarabia avea peste 100 de mii de soldați moldoveni în armata țaristă, în armata rusă. Și dacă ar fi decretat unirea, probabil, sau sigur aș spune eu, acei 100 și ceva de mii de soldați nu ar mai fi venit în Masarabia. Asta a fost motivul pentru care s-a prelungit această decizie. Vă gândesc că și acum există anumite motive, mai mult sau mai puțin întemeiate, pentru care în partea Republicii Moldova, ca stat independent, sunt oarecele temeri cremele pe care noi care apurești și mai puțin, cred, decât știu monoveliul foarte sigur. Uh, în același timp, cred că ei se uită și la un model. Ori, uitându-se la vest de brut văd ei modelul pe care și-l doresc? Mai mult sau mai puțin? Uitându-se și la Partea economică, poate din punct de vedere economic, România ne resurse mult mai însemnate decât Republica Moldova, ar fi un punct de atracție. Uitându-se la bălăcărea politică care există la noi de atâtea vreme, poate au o Pe de, de altă parte, sunt convins că există și o ancoră. care face ca Republica Moldova să fie ținută puțin și petreist. Și știți, toții, acea minoritate sovietică, slavă, pro, pro rusă slavă, care cred că nici nu au învățat încă să vorbească limba românească. Aș dori să închei cu un gând. Mi-a plăcut ideea domnului Simon privim Dar să aici așa avea eu o opinie un pic diferită. Oare e bine să facem un referendum în ambele țări? Nu, în ambele. Unul singur. Un singur? Un singur referent în ambele state. În ambele state. Oare nu ar fi o apă la moară adusă Rusiei? Modelul Spunea colegul meu, modelul pe-l avem foarte aproape. Pe și de și Noi acum doar ne dăm puțin masa. Putem face referendum. a fost... la referendum, au votat împotriva unirii. A fost, a fost În 1924, a fost, fost, fost, fost un referendum, a fost. referendum da? da? Și referendum a votat da. împotriva unirii. Au întrebat, vreți? statul român, dați Nu, nu, nu. N a mai aceea, ceva după A existat, de fapt, dacă optați pentru independența și pentru menținerea în regiunii ca în cadrul român? Nu, dar a fost și a doua întrebare, la... domnul Simion. A fost și a doua întrebare. Ați dori unirea sau în componența al statului -a. român? M și dacă am face și astăzi acest referendum pe Republica Moldova, cred că o vor fi 25, maxim 30%. Toate celelalte populație, se partea din jos. Apasarabii, de-a și Bulgaria, partea de Transnistria e Polușia, da? Partea de nord sunt Polușii și în Chișinău jumătate sunt. Și mai departe vor fi de 20% din mancurți, trădători moldoveni, care vor merge alături de, alături de cei care dau bani, da? Și s a scos doar acum. În piață, că stau două tabere, o tabără rusească în fața Palatului Parlamentului și o tabără care dorește uh, alegeri anticipate și schimbarea guvernului. Ei au schimbat guvernul, abicau, au schimbat guvernul, acum predează pentru alegeri anticipate. asta e condimită. De, de, de când să se întâmple ceea ce prevede domnul colonel, cred că mai bine să nu se facă referendumul referendum cu un rezultat negativ ne-ar cu zeci de ani, cu zeci de ani, ne-ar scoate din, din perspectiva istoriei. De aceea, cred că pașii care trebuiesc făcuți sunt de genul pasurilor pe care îi face noi astăzi aici. Și pași ulteriori, mai ampli, generați acești pași de către societăți, uniuni, cu este acest, această declarație a Uniunii uh, scriitorilor din Republica Moldova care să lămurească populația din Republica Moldova în ceea ce privește beneficiile Uniunii cu România. Și cred că un uh, atu extrem de important l-ar avea colegii noștri foarte tineri pe care o aici, studenți, basanovei, care văzând ce este în România judecând cu capul lor, spunem acasă cum este aici, ar putea avea da o influență benefică în rândul fraților și lorului din Eu vă mulțumesc. Aș vrea să merg, cizarea, că de finalul activității, dar cu bucuria că mulți oameni care aveau acțiuni importante au decis să rămână. Eu sem de respect față de o idee genăvasă și rog pe acei care vă mă lua rog cuvântul să fie scurti. Continuă cu urmitorii de care știu vrână cu George Silvian, domnul Jean Nicolescu, Marius Băcărelu, Constantin Corteanu și închem cu Iulian Popescu. Dacă se poate și încetam să limita câte de va minute, domnul Jean Nicolescu. Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație și ca și feioarți am de recunosc că sunt foarte de care mult, foarte că Nu am participat la așa ceva până acum. e pare extraordinar. Până acum au vorbit destui dintre cei care își aici și au apucărit inclusiv bune de probleme pe care eu vreau să le-i nu mi rămas decât foarte puține. Aș vrea să totuși să continuă ideea Domnului iandr Orian în legătură cu referentul acesta și a în 1990 lucram într-un compartiment în relație externe din externele apărării naționale și prea ajuns la un recens. La un moment dat am văzut o discuție mai amplifică așa, între atarații militari și când două oficere de la secția mediului externe pe care o conduceam. Și am fost chemat să nu s într-un fel chestia asta. A dat un militar rus care vorbea foarte bine în români și a spus, nu te-ai geogitice. spunem așa, rusii eri de acord să se vedea, că au luat toate cu românii de dragoste, trebuie să făceți referentul. În acel moment, eu văd să particip la aceasta, deci văd să ziceți ceva discurs, dar acum am răspuns într-un fel care era să mă poste. Și am răspuns, am spus, măi, cum îl chema preferentul, mă, dacă când ați luat, ați făcut referentul? Și în acel moment și-au luat și-au și plecat. De ce? De -o, pentru că toate, misur, o toate discuțiile, toate discuțiile, se mutăm în jurul procentajelor, în jurul numărului de populație care schimba se fizionomia. Și atunci era normal ca acest procentaj să mai fie cel din de 1940. Deci asta, apropo de ce m-am spus. Însă, să nu uităm că referendumul este un instrument democratic, de care țin cont inclusiv cu Și referendumul din Crimea este un element de care să la chiar în susținerea. Adică, s-a spus că sunt de acord, s-a cam tăcut. De făcut, acolo sunt niște lucruri care sunt foarte complicate și e foarte mult timp pentru a explica ce s-a întâmplat. Și de ce s-a întâmplat și de ce s-a plăcut la un acord de așa de principiu. În la rând, ar vrea să există o singură problemă, care la care nu s-a insistat. Și anume aceea că se vorbea de faptul că, în, în niciun caz, această retregire a noastră nu va avea loc în 2-3 în, luni, într-un an normal să fie uh, Iar va avea oricum, într-un într -un, de așteptare, dacă pot să vorbesc o dată, mențiu, dar de câțiva ani de Aceasta presupune că în Moldova va trebui să fie structuri de conducere care să fie recunoscute și luate în seamă și eficiente, care să răspundă atunci când se va face referendumul de care vorbeam, sau orice alt, orice ce de mers, România să aibă un cuvânt de spus, și cum spunea colegul nostru de aici, domnul Petrișor, să fie cel puțin la 40 de ani economică, dacă nu a 27 -a, și să aibă pe ce să se bazeze. Și atunci, în această situație, noi trebuie să insistăm, noi gândit, noi vorbim de noi, generația asta noastră care are deja vorba de ea, probabil, sau în Să nu uităm de faptul că în 1859, nu, nu, e bărânelea după că au făcut unirea. Degeaba, poți să zic oricine orice de a. În nu a la de notru, dar ala mai în principal, Unirea Transilvanicea și Crearea României în mare, cum se spune. Și au fost personalități care și-au înținat toată viața și toată averea și libertățile, mereu de tine căruia, pentru a realiza acest lucru. N-a fost simplu. Noi avem din 1800, deci de la apariția Regelui, de la apariția Domnului și deci de la, de la căluitorului și căluitorului rege, avem o istorie goală de personalități. Și așa o avem și acum. Așa o avem și acum. Noi, noi, noi trebuie să punem acest lucru, pentru ca tinerii care ne și cei care vor veni să aibă modelele gata făcute și modelele care sunt de tineri. Este o persoană, este o persoan, persoan, dar nu este cel care a făcut Marea Umiere al doilea război mondial nu este, eu știu, l-am la de mâna și dăm un exemplu, pe, pe Filimon Sârgu. Spun Delbedeu care a, a vins-o lumea la, la mare și au bombardat și toți antieruri de acolo. Deci nu ei, nu ăștia, au făcut. Nu ăștia sunt personalitățile. Dar noi nu avem altele. Va trebui ca istoria așa cum spunea colegul meu, Stan Pedrescu, să fie, nu este scrisă, reconsiderată. Pentru că ei învață în Isurele și învață în Isurele după ce, după ce la manualele mai care apare până la 1859, după ce a fost acuzat. Păi, păi cel Mare și Sfânt a fost purtat de prapor și de biserică și de armată și de poporul, de biscuitul, de o a Acum, ce mai? E. Deci e vorba de faptul e vorba de faptul că e vorba de românească și de E care nu se implică. Noi vorbim aici și vorbim foarte frumos, e extraordinar de frumos, vorbim. Eu ce să sunt impresionat, sincer, vă spun impresionat de modul în care colegii foști mei Menșiev, care am o să de duc cu au pus problema în legătură cu acest subiect extrem de sensibil. Extrem de sensibil. Deci, degeaba, degeaba, degeaba vorbim acum, despre acest lucru. Pentru că, uitați-vă, inteligenția aia românească, vorbesc de, de ce de două, și de altă, dar nu mai Nu există. Ați auzit pe vreunul, repunând problema reunificării, sau reîntrecii, sau cum vreți dumneavoastră, o punem noi. Dar, bă, nu, suntem un glas, dar glasul nostru poate că este foarte foarte o, altă, o, altă, o, altă, o altă. Nu pot să, deci nu pot să numesc, uh, pentru că aici e o atât de care vor veni, probabil, cu poate și să lucrurile se vor, se vor aranja, zi. Eu, dacă toate cum trebuie de, de vedere. Vă mulțumesc, eu l-am mai auzit și pe președintele României și pe premierul României. Ei vin și se rugă. i-am auzit vorbind despre asta. Și au fost semnale puternice în mediul public, și numai luna trecută vreau să vă zic că un analist politic care nu înghițea deloc ideea întregii noastre naționale, un analist de la Chisinau, Vladimir Socor, a scris o variantă care trebuie luată în calcul fără emoții. Nu-i place să recunoască acest lucru trebuie luat în cap. Fostul premier Ion Sturza, care, la fel, nu era mai pe aceleași poziții ca celor prezenți în sală. A vorbit despre o unificare monetară și o uniune statală dintre România și Republica Moldova. Așa că lucrurile în spațiul public avansează și avansează cu noi. Avansează cu dumneavoastră și avansează cu cei prezenți aici în sală sau cu sufletul. Mulțumesc. Comandanți, Comandanți. Uh, să vă spun, eu n-am făcut așa de din păcate, uh, dar am niște fire de fără. O uh, să vă spun câteva lucruri. Uh, ne aflăm într-o etapă, după cum vedem, de rescrierea frontierelor. Nu doar în Orient, și nu doar, și uh, vor fi, și eu cred că în anul 2016, după cum spuneam, și câteva săptămâni, Mă mod cel anul 2016 deci va fi un an în care se vor modifica mai mult frontierele mai multe lucruri. Asta e un aspect. Al doilea aspect este faptul că, într-adevăr, în zona noastră sunt din ce în ce mai puține valori, la nivelul, nu la nivelul discursului, ci la nivelul faptelor efective. Și când nu ai fapte care să corespundă cu vorbele tale, te decredibilizezi. În, în final, în final ajuns la acela, la nimeni. Și, pentru că predau între alte dețuri comerciale, și știu un lucru, că pasibul în, în urma unui faliment este totuși preluat de creditori, sau dacă a mai rămas ceva, va fi preluat totuși doar de, de identitate. entitatea. Entitatea respectivă care va veni va veni, evident, în contextul în care va dori și va putea să obțină un profit. Uh, nu trebuie să ne amintim un lucru. 1910 a fost un an. Interesant, Nu mai din punct de vedere al -ă, -ă, ideilor și valorilor, ci și al -ă, anumitor comportamente, inclusiv a statului vecine. Nu doar în, în, care, în care am avut probleme, dar și acțiunile armate încările nu au fost prea aia, de cum știm, și a, sunt destul la de despre ce s-a dat în acel moment. Oricum, Ucraina nici nu este un stat, din păcate, prea puternic. Nu este un stat foarte puternic. Anumite consecințe de acolo și anumite fapte care se vor întâmpla în continuare în 2016 vor avea efect puternic și din pentru că de multe ori, din păcate, și prin intermediul presă de limbă rusă, pe care noi nu o avem, pe care o citim om, urmă, se vor uita destul de atent și la Chiev și la ce se va la Odessa. Dacă am vorbit despre apărare pe ministru, să nu ne referim doar la Republica Moldova. Apărarea pe ministru înseamnă până jos la cele de altă doilea. Concret de este în altă țară, în de față, da? dar dacă se întâmplă ceva pe direcția Odessa, dar a văzut mai bine ce ar putea să întâmple. în de efectele, la nivel de imagine, percepție și putere și efecte politice, se vor simți foarte puternic în Chișinău, mai puternic decât la Bucălăștii. În consecință, dacă nu, Eu cred, din păcate, un an 2016, greu, de, punct de vedere economic la nivel global, și un an foarte greu, rămâne la unirea de, de, de România și de Am auzit um, mai devreme că în an, de critici că Miserica de rămână nu s-a implicat în, în viața eclizială din a Iar pentru o mai mare a informației țin să precedez că după 1992 pe oră Miserica de Ocțără-Rămână a reluat legătura can canonică cu mitroporia um, Basarabii. Din 2008, de când Patriarhul Daniel a, a, a fost investit în funcția de Patriarh al, al Bisericii Bugefar um, B, ori Biserică Ortodoxă Română, s-au reactivat alte două episcopii, Episcopia um, Vălții și Cușii. Nu vreau să, să, să vă spun ce tensiune au fost între, la nivel institu instituțional, da, bilateral, între Biserică Ortodoxă Română și Patriarhia Rusiei. Chiar dacă nu vedem aceste tensiuni, asta nu înseamnă că ele nu există. Și trebuie să știm că Biserica Ortodoxă a rămas, rămâne și va fi într-adevăr singurul și primul viant viabil de legătură dintre, dintre, dintre, Biserica, dintre România și, și Republica Moldova. Atât. Mulțumesc. Bună seara. Um, voi încerca la rândul meu să fiu cât mai scurt posibil, pentru că este deja destul de, de înaintată. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor partea, vorbitorilor mea, am auzit lucru foarte interesant astăzi, Dar așa avea și câte voi să văd. Și în primul rând, bun. Bun, deși astăzi a fost o întâlnire dedicată în primul rând aniversării Zilei Naționale și a Marii Unii, Poate ar fi bine că atunci când discutăm subiectul unirii, reunificării celor două state românești, să facem mai puține impulsiuni în secolul al 19, XIX-lea, 1918, chiar și în 1993. acum un moment foarte interesant și pe acest aspect trebuie să-l analizăm foarte bine. Suntem într-o epocă istorică extrem de instabilă, care a început practic cu declanșarea crizei economice în America în anul 2007. Uh, continuă în momentul de față, chiar s-a scuțit ca lupta de clasă ca să citesc tot și în momentul de față. Am trecut pe vremea asta, de exemplu, lucrurile care să meargă într-o direcție favorabilă reunificării celor două state românești, o Rusie din ce în ce mai izolată pentru ceea ce făcuse în Ucraina. Acum, după un an, suntem într-un moment în care Rusia este căutată în forma de proprii noștri parteneri occidentali, de... În ideea că ea este pioara întâi în stoparea pericolului ISIS, islamist, care vine din Siria în momentul ăsta și-așa mai departe. Dar la fel, în aceste condiții de volatilitate, lucrurile se pot inversa din nou cât de curând. Și ăsta este genul de moment în care uh, românii au, na, de depinzând și de contextul internațional, românii au trăit momentul episoade istorice cum au fost inclusiv unirile trecute. și Unirea Principată și Marea Unire s-au făcut în contextul unor crize internaționale. Acum suntem din nou într-o criză internațională. adevărat nu un război mondial propriu-zis. Deci am putea să ne întrebăm dacă nu cumva avem de-a face un al doilea război rece, chiar mai complicat și mai confus decât a fost precedent, în care aveam două blocuri foarte clare și... Uh, Mă gândesc aici ar putea să ajute foarte mult Clubul Militar Român de Reflecție, mai ales prin experiența membriilor săi, pentru că avem nevoie de analize cât mai temeinice ale situației geopolitice și ale laturii geostrategice a acestui moment. Mai puțin ce s-a întâmplat când s-au format Comitetele 106 sau mai știu eu ce în Uniunea 11. este interesant să ne arăt un pasionat al istoriei, dar avem nevoie de analize cât mai temeinice a ceea ce se întâmplă acum astfel încât să ne putem construi o viziune despre în ce direcție ar trebui să acționăm ca să, facem, să aducem unirea asta mai aproape și, de la un de concept general, să ajungem să traducem în acțiuni efective propuzise în teren ce se poate face ca să ca unirea unilor să se producă celor două state de luni, să se producă mai degrabă mai de vreme decât mai târziu. Mulțumesc frumos! în sală ce indălgiți pentru ele. Și înainte de a pe domnul Jean de Geratou să vă adreseze câteva concluzii, câteva cuvinte de încheiere, vreau să vă fac două confesiune. Prima confesiune este faptul că am avut plăcerea să eu, vreodată cu domnul Jean de -o la o discuție cu diplomatul occidentali la recent, să în capitală Bucureștiului la cererea lor. Și acolo s-a confirmat ceea ce știam din convorbirea anterioară și cu alți interlocutori de peste ocean. Niciun oficial român nu a fost la Congresul SUA să ceară unirea României cu Republica Moldova. De aceea, rog de data aceasta oficial pe George Simeon că atunci când se va duce delegația, indiferent de componență, la Palatul Cotroceni și sperăm că președintele Orbanis va avea timp, nu va în altă vizită, nu va veni pe unioniști până când să se stă ajuns pe copaci, cum au făcut consilierii să-i neinspirească mereu sau chiar la Palatul Cotrogeni. Să aibă grijă în dialogul cu delegația să asculte și vocea care îi va spune, domnule președinte, este timpul să facem o delegație a românilor din stânga și din capa votului care să facă lobby la Congresul SUA, mergând și discutând cu republicanii, mergând și discutând cu democrații, pentru că de Statele Unite ale Americii vor depinde multe în viitor. Și o să vă mai spun ceva, am și scris asta. Este cazul să spunem Statelor Unit al Americii că ne datorează în ultimii 25 de ani, multe. Ne datorează viața 25 de soldați români care au căzut la datorie pentru libertatea care are o statuie la New York. Și este cazul ca Statele Unite ale Americii să ne întoarcă această datorie pentru că am învățat de la un ofițer american în Afganistan, unde am fost trimis în misiune de domnul Jean Bădălan, Că cine-și dă sângele pentru America este apărat de America. Avem nevoie de America ca să sprijine reunificarea națională. Domnul Geam de Gealtă. Nu știu că vorbesc chiar în înainte, dar vreau să concluzionesc am dezbaterea aceasta, pentru că nu cred că ne-am în momentul de deci, este extrem de important să mâncă. Sunt convins că pentru a prova aceste idei e nevoie să existe o astfel de problemă, și ea trebuie să fie văzută și auzită. Simpla prezentare la președinte este importantă, dar oamenii foarte pare foarte palide din perspectiva unor perspective. Cred că Cred trebuie să să existe, în primul rând, în lumea asta nouă, în lumea virtuală. E nevoie, clar, să-i să vândăm lumea virtuală, în spațiul spațiu virtual, cu această problemă. Această problemă nu există în lumea asta care a la urmă. Să nu uită că ultimii doi ani poliții românești vin din spațiu virtual, nu mai vin din spațiul real. Spațiu Strada este o barbă și pe spațiu virtual, în asta m-am referit. Să folosim aceleași metode și aceleași arme pe care le folosesc, folosesc unii, pentru a atinge aceste scopuri. Pentru că scopurile sunt noi. Asta înseamnă, spre exemplu, acum când potrivit de declarații patrulor politice, ele sunt în faliment politic, nu eu am zis asta, ele au abandonat puterea. Deci nu vrea să-și exerce puterea. Deci s-au auto-calificat astfel. Pentru asta de situație, ce ne-ar putea îmi ca Să organizăm în spațiu virtual un Partid Național Român a Mileniului în spațiu virtual, un partid românilor de tine, de aici, din România, de România, de, de, de, de, de românesc, care sunt se a voce civică, sub această formă politică. În care poate să fie oricine, dar care să aibă ca obiective punirea, care să aibă ca obiectiv dezvoltarea, care să aibă apărarea împotriva pericolului rusesc. Deci, un de lucruri foarte clar. Asta, asta este de a putea fi locul prin chiar de mai puțin, pentru că se organizeze astfel de revizenturi astfel de formule virtuale. Cine ar fi închelegat într-o de spațiu să, să înființăm acel sfat al Țării, numărul 2, care se înseamnă un parlament al Băgâniei Mileniului Tot virtual, tot vreau să o voce, să aibă o pagină, să se pronunțe, să dea mesaje, să transmită mesaje, să ai să ofere spațiu. Pentru că spațiu virtual în Europa, la ora este ocupat de Spundin, este ocupat de Rusia. A tot. Și mai există, făuții de alte în uh, care mai joacă ceva Nu Numai cele se și mai cele se văd în facerea politicii la ora -a. La asta, mare. tot acolo trebuie să trindințăm un astfel de guvern, tot acolo trebuie să trindințăm o astfel de armată. Care să nu fie practice pentru că nu... la ora-ul acolo, guvernul guvern, nu poate face nimic. Să fie Deci, Guvernul României acesta nu poate face nimic în această direcție. Nu și a propus n-are un program parlamentar aprobat în acest sens. Deci de cele un lucru pe care ei nu le pot face. Nici nu se gândește să le facă și n-au nici... abia reușesc să gestioneze problemele așa cum se vor pliceze. Deci din această perspectivă se înțelege că suntem o situație extrem de gravă. Și de asta spuneam, că ne facem iluzii. Da, este o situație gravă pe care trebuie să o exploată, pe care sunt de dar pe care să nu o ignorăm. Suntem într-o situație în care armata română este aproape de zero la capacitatea de a face față unei agresiuni militare moderne. Aceasta este situația. Dar există sufletul acestei armate, soldații acestei armate, capabili să facă din urmă. Dacă în de pot fi Când vorbim de Dumnezeu, cum Congresul american, trebuie să fie pentru foarte concrete. De vreme ce există prezența americană aici, care le vulnerabilizează în acolo cu agresorul rus, în această situație trebuie să existe apărare a flancului Estic, după părerea lor, a frontierii ce după realitatea noastră, de către cei care au putut să stătească interesul și al lor și al nostru comun. Asta înseamnă dezlocarea acum, din alăcimea NATO, a trei scăderi de aviație din toată aici, a numărului necesare de baterii de practică pe frio, a siturilor de organizare a acum și aici, în această zonă. Pentru astfel de situații se poate vorbi de apărare pe NISU. Apărarea NATO, așa cum au o Timpul de rege, am intrat, -am în timpul războiului, legea apărării care laitat, n-am inventat un nou Și este o experiență istorică pe care trebuie să o trezi. Și nu o putem trezi doar vorbind între noi, ci vorbind dacă vom face acest lucru acolo unde se aude. Și cel mai mult se aude acum în mediul virtual. Dar asta presupune o nouă formă de organizare a glasului civic, în care fiind și glasul acesta militar, lucrând cu de civil, ne străduim să facem față. <laughs> dar că este o, o chestiune civică una care trebuie să se audă pentru că de acolo vine sursa politici, din această direcție. Al direcție altfel nu auzi? Către noi? Suntem aproape de convinși de ceea ce spune motivația? nu moație, evident. Dar cred că asta trebuie dar dacă vrea să trebuie găsit, Că dacă nu mă spun cred că da și nu mă percep, e o problemă a la tânăra de azi, aceasta care o parte din ea a făcut ceea ce se întâmplă acum în România. Și sigur, cu siguranță, în astfel de situații, de la regele, dar continui s-o încoace, în astfel de situații, știm ce se întâmplă. Încetarea focului vis-a-vis -vis de nușmanelor Și stabilirea obiectivului. Cât de vreme vom continua războrul români-român, garantat le vom Problem. Deci, dacă vreau să înțelegem unde ne aflăm, în ce moment ne aflăm, pentru că dacă este ca Republica să din Antioarie, nu va veni nimeni pentru că dușim de la Antioarie. Românii, statele românești, așa cum sunt ele, sunt bunii și cu răii Cu cei care poate au greșit până acum. Dar de vreme ce noi, Uniunea Europeană, marcată prin doamna Merkel și Polam, ne-am dus și am pus încetarea foculor între statul ucrainean și teroriștii ucrainieni, care au impunitate acum pentru ce au făcut, nu înțeleg de ce trebuie să continuăm să ne sfârșim între noi pentru lucruri iluzii. Unirea este poate singura noastră. Colegul Unirii este poate singurul care ne mai poate trezi acum și ne poate duce la supraviețuirea noastră de mediu și o supraviețuire care ar trebui să se îndecucea din lumea noastră. Deci cred că trebuie făcut ceva ieri, dacă se poate, cu siguranță ceva astăzi și de mâine, colo fiecare zi. Alte lucruri sunt, de adevăr putere, în mediu și lung, Dar acelea vor fi de catedră, de conferințe, de discuții. Sunt lucruri pe care trebuie să le facă mai bine, tână la generație, să le execute. Ideile ar putea fi asta. Vă mulțumesc. Eu țin să mulțumesc că și în numele... Partenerilor noștri, colonelul Ion Petrescu, cu siguranță, cred că am făcut un lucru bun astăzi cu toții. Sunt uimit, participam la dezbaterea de acest genul 2010-2011, sunt uimit că am crescut mult în consistență, că am abandonat spiritul de fetist, că am abandonat discuțiile sterile și că am învățat cu cine putem lucra, Cred că evoluăm de la an, cred că subiectul unirii se condurează, avem nevoie unii de alții în a crește, și avem nevoie un... unii de alții în a reuși să facem unirea. O vedea acum, în 2018 sau mai târziu? Nu mai dreptul. În ultim, apert, să mai apel către fiecare dintre cei care au vorbit aici a vorbit într-un mod pozitiv, într-un mod care este uh, în totală concordanță și cu filozofia noastră organizațională. Și vă rog uh, să acceptați invitațiile noastre să mergem și la Chișinău, să mergem și în restul țării, de la uh, Iași până la Galați sau Constanța și să organizăm cu oamenii care mai simt românește și sunt mulți genul ăsta de discuții, să mergem uh, în universități, să mergem să vorbim uh, tinerilor, pentru că chiar dacă nu, poate n-ați văzut, această dorință este o foame mare de informații mm -hmm. și de vorbitori care să nu plictisească și să ofere o perspectivă. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră a fost acest uh, gen de vorbitori. Vă mulțumesc mult pentru prezență și doamne